21. fejezet A város alatt Az 1958. augusztus Valami új dolog történt. Először az örökké valóságban valami új. A világegyetem előtt mindössze két dolog létezett. Az egyik maga az volt, a másik pedig a teknősbéka. A teknősbéka ostoba volt és öreg, és sosem bújt elő a páncéljából. Az azt gondolta, hogy a teknősbéka halott. Már legalább egy milliárd éve halott. Még ha nem is halott, akkor is csak ostoba és öreg. És még ha a teknősbéka okátta is ki a világedetemet egészben, ostobaságának tényén ez sem változtatott. Az sokkal azután jött ide a földre, hogy a teknősbéka visszahúzódott a páncéljába. Felfedezte itt a képzelet mélységét, mely szinte új volt, szinte számottevő. A képzelet minősége nagyon gazdaggá tette a táplálékot. Az az fogai közszét marcangolt testek megdermettek a különös terrortól és a kélyes rettegéstől. Éjszakai szörnyekről és mozgó iszapról álmodtak, akarva akaratlan véget nem érő táplálékforrást biztosítottak számára. A gazdag táplálékon az egyszerű ciklusban élt. Felébredt, evett, aludt, álmodott. Az létrehozott egy helyet a maga képére, és igen megkedvelte a maga fényszóróján a szemén keresztül tanulmányozott helyet. Derry volt az gyilkos szerszáma, Derry lakói az nyája. A dolgok megszokott medrükben haladtak. És akkor ezek a gyerekek? Valami új. Először az örökké valóságban. Amikor az berobban a Neybold utcai házba, azzal a feltett szándékkal, hogy megöli mindegyiket, kisé feszengve, amiért eddig még nem ölte meg őket, és kétségkívül ez a kínos érzés volt az első újdonság, valami teljesen váratlan történt. Végképp elképzelhetetlen ez a fájdalom, az eluralkodó fájdalom, ami betöltötte azt az alakot, amit az felvett. Meg a félelem... Mert az egyetlen, ami közös tulajdonság volt az ostoba öreg teknős békájéval, az mindössze ennyi. Minden élő dolog köteles az általa felvett alak törvényeit betartani. Az először ismerte föl, hogy az a képessége, hogy változtassa alakját nem csak előnyére, hanem hátrányára is lehet. Azelőtt sosem érzett fájdalmat, azelőtt sosem érzett félelmet. Egy pillanatra azt gondolta, meg is halhat. Az fejét elöntötte a fehér ezüstös színű fájdalom. Az bömbölt, nyögött és óbégatott, és a gyerekek megmenekültek valahogy. És most jönnek, belépnek az felség területére a város alá, hét bugyut a gyermek fegyver és fény nélkül barangol a sötétben. Az most egészen biztosan végez velük. Az nagy felfedezést tett önmagával kapcsolatban, már nem akart változást, meglepetést. Az soha többé nem akart új dolgokat. Csak enni akart, és aludni, és álmodni, és újra enni. A fájdalmat és a rövid félelmet követően új érzelem kelt életre benne, mivel minden igazi érzelem új volt számára, bár az az érzelmeket milyen megvetette. A harag. Az meg fogja ölni a gyerekeket, mert azok egy elképesztő hihetetlen baleset következtében fájdalmat okoztak neki de az előbb jól megkínózza őket azért az egyetlen rövid pillanatért, amikor félelmet keltettek benne. – Gyertek csak, – gondolta az közelettüket hallgatva. – Gyertek csak, gyerekek, és majd meglátjátok, hogyan lebegünk itt lent. – Hogyan lebegünk? És mégis gyökeretereztet benne egy gondolat, ha még új erősen próbálta is elhesegetni magától. Ez pedig a következő volt. Ha minden dolog belőle származik, márpedig egészen bizonyosan így van, mióta a teknős béka kiokátta a világegyetemet, majd elájult a páncéljában, akkor hogyan lehetséges, hogy egy másik teremtmény, vagy egy másik világ bolondá teszi azt, vagy fájdalmat okoz neki, ha még oly rövid időre is, és még oly jelentéktelen legyen is az a fájdalom? Hogyan lehetséges? És így az utolsó, ami az eszébe jutott, nem érzelem volt, hanem hideg számítás. Hát, ha nincs is egyedül, ahogy azt mindig hitte. Mi van akkor, ha van egy másik? És mi van akkor, ha ezek a gyerekek annak a másiknak a követei? Mi van akkor? Mi van akkor? mi kezdett. A gyűlölet új volt. A fájdalom új volt. Az is új volt, hogy keresztül húzzák a számításait. De a legborzasztóbb ez a félelem. Nem a gyerekektől való félelem, az elmúlt hanem a félelem attól, hogy nincs egyedül. Nem, nincs másik. Biztos, hogy nincs. Talán csak azért, mert a gyerekek képzeletének volt egy bizonyos nyers ereje, amit az átmenetileg alábecsült. De most, hogy jönnek, csak hagyd jöjjenek. Jöjjenek, és az egyesével kirepíti őket a makroverzumba. Az szemének fényszórójába. Igen. Ha ideérnek, az kirepíti őket sikoltva és tébolyultan a fényszóró fényébe. Az alagút rendszerben. Délután 2 óra 15. Beverlinek és Ricsinek együtt körülbelül 10 gyufája volt, de Bill nem engedte, hogy használják őket. Egyelőre még volt némi halvány fény a csatornában. Nem sok, de arra elég, hogy az előtte lévő egy métert lássa, és amíg ennyire ellát, nem pazarolják el a gyufákat. Feltételezte, hogy a gyér fény a fejük fölötti nyílások résein szűrődik keresztül, talán éppen a kör alakú csatorna fedelek lyukain. Különös volt a gondolat, hogy a város alatt járnak, de most arra már biztosan ott jártak. A víz mélyebb lett, három alkalommal úszott el mellettük döglött állat, egy patkány, egy újszülött cica, és egy felfúvódott, fényes valami, ami talán mormota lehetett. Bill hallotta, hogy egyikük undorodva motyog valamit. A víz, amelyben gázoltak, viszonylag nyugodt volt, de ennek hamarosan vége. A közelből állandó tompazúgás hallatszott. Egyre erősödött, egyszólamú tübörgésbe ment át. A csatorna jobbra elkanyarodott, vele ők is, és... Itt már három csőből ömlött a víz az ő csatornájukba. Úgy sorakoztak egymás felett, mint a közlekedési lámpa villogó színei. A csatorna itt véget ért, mintha valamivel erősebb lett volna a fény. Bill felnézett, és látta, hogy egy körülbelül öt méter magas kikövezett aknában vannak. Látszott az akna rács a magasban, és azon keresztül ömlött rájuk a víz. Olyan volt, mint egy kezdetleges zuhanyozó. Bill tehetetlenül nézte a három csövet. A legfelsőből folyó víz szinte tiszta volt, bár levelek, ágak és hulladékok, cigarettacsikkek, rágógumi papír, ehhez hasonló kerültek elő belőle. A középső csőből szürke víz folyt, és a legalsóbból sűrű, szennyvíz, szürkésbarna áradata. – Eddi! – Eddi odabotorkált, haja a fejére tapadt, gipsze átázott, csöpögött belőle a víz. – Melyik az? Ha az ember arra kíváncsi, hogyan kell valamit megépíteni, bent kérdezi. Ha arra, melyik irányba kell menni, Eddit. Nem vitatták meg a dolgot, de tudták mindannyian. Ha idegen környéken jártak és vissza akartak jutni egy általuk ismert helyre, Eddi mindig visszavezette őket. Tökéletes biztonsággal kanyarodott jobbra, balra, míg már nem is tehettek más, mint hogy követték, és remélték, hogy a végén minden jóra fordul. És úgy is lett. Bill egyszer elmesélte Ricsinek, hogy amikor először kezdtek Eddivel a pusztában játszani, ő, Bill folyvást attól rettegett, hogy eltévednek. Eddi sohasem félt, és mindig pontosan oda ki. Eddi előre megmondta, ha elvesznénk a Heinzvilli erdőben, és Eddi velem volna, csöppet sem aggódnék, mondta Bill Ricsinek. Egyszerűen tudja, a papám a azt mondja, hogy néhány embernek, mintha iránytű lenne a fejében. Eddi is olyan. Nem hallom, mit mondasz, kiáltotta Eddi. Azt kérdeztem, melyik az? Hogyhogy hogy melyik az? Eddi szorosan fogta jó kezében a spréjét, és Bill arra gondolt, hogy sokkal inkább hasonlít kiöntött ürgére, mint sem gyerekre. M melyikben – -e mennünk? – Hát az attól függ, hová megyünk? – mondta Eddi, és Bill a legszívesebben megszorongatta volna a nyakát, bár a kérdés teljesen logikus volt. Eddi bizonytalanul nézte a három csövet. Mindegyikbe beférnek, de a legalsó meglehetősen szűknek tűnt. Bill intett a többieknek, hogy álljanak körbe. – Hol a picsában van a -a az? – kérdezte tőlük. – A város központjában bágt a rá ricsi. Pontosan a város közepe alatt, a csatorna közelében. Beverly bólintott. Ben is. Stan is. M – Mike? – Igen, felelte Mike. Ott van, a csatorna közelében, vagy alatta. Bill újból Eddiehez fordult. M – Melyik az? Eddi vonakodva a legalsó csőre mutatott, és bár Billnek elszorult a szíve, egyáltalán nem volt meglepve. – az! – Ó, oh, fúj! – mondta Stan elkeseredve. – Az a szarcső Csak nem! – kezdte Mike, majd elhallgatott. Hallgatódzott, szeme aggodalomról árulkodott. – Mi? – kezdte Bill, de Mike ujját a szája elétette, s ezzel elhallgattatta. Most már Bill is hallotta. Flöcskölő hangok közelednek, nyögések és suttogóra fogott szavak. Harry még mindig nem adta fel. – Gyorsan! –! mondta be, Gyerünk! Stan felé nézett, ahon jöttek, majd a három cső közül a legalsó felé fordult. Összeszorította az ajkát és bólintott. Gyerünk! mondta. A szart le lehet mosni. Stan bácsi beletrafált, kiáltotta Ricsi. Juhé! Ricsi, befognád a szádat? sziszegte Beverli. Bill a csőhöz vezette őket, elfintorodott, ahogy a szag megcsapta az orrát, majd bemászott. A szag. Szennyvíz és szar keveréke, de érezni lehetett egy másik szagot is. De még mennyire? Egy kegyetlenebb, erőteljesebb szagot. Ha egy állat morgásának volna szaga, és Bill feltételezte, hogy a szóban forgó állat a megfelelő dologgal táplálkozik, akkor bizony elképzelhető, az volna ehhez fogható. A jó irányba hatolunk, az biztos, az itt járt, méghozzá nem egyszer, Mire megtettek hét métert, a levegő savas lett is mérgező. Bill lassan gázolt a sűrű anyagban, ami nem sár volt. Hátra nézett a vállafölött fölött, és azt mondta, Gy Gyerek közvetlenül mögötte e Eddi, szükségem van rád. A fény halvány szürkévé fakult, kis ideig úgy maradt, majd eltűnt, és ők beértek a sötétségbe. Bill előre a bűzben, mintha a testével vágna utat benne. Egyik kezét maga elé tartotta, és tudat alatt arra számított, hogy bármelyik pillanatban durva szőrzetett tapint, és zöld szempár villan rá a sötétben. A vég egyetlen forró fájdalomlánkban éri majd, ahogy az letépi fejét a nyakáról. A sötét tele volt, felerősödött vízhangos zajokkal. Hallotta, hogy a barátai mögötte gázolnak, Néha motyognak is valamit. Egyszer émeítően meleg vízáramlat futott keresztül a két lába között, egészen a combjáig eláztatva a nadrágját, és Bill hátra is tántorodott. Érezte, hogy Eddie rémülten kapaszkodik az ingye hátába, majd a meleg áradat csökkenni kezdett. A sor végén Ricsi szomorúan felsóhajtott. – Azt hiszem, Bill, hogy éppen most pisárt le bennünket a vidám zöld óriás – Bill hallotta, hogy víz vagy szennyvíz halad nyugodt hullámokban a kisebb csöveken, melyek most valószínűleg a fejük fölött futottak. Eszébe jutott, hogy apjával egyszer Derri csatorna rendszeréről beszélgettek, és tudni véltem, mi lehet az a cső. Ennek a csőnek az a szerepe, hogy hosszú esőzések árvíz idején levezesse a vízfelesleget. Az itt folyó víz Derrin -túl becsatlakozik a Tarolpatakba patakba és a Penopscott folyóba. A város nem szívesen engedte a kendeszkákba a szarát, mert attól büdös lesz a csatorna. De az összes úgynevezett szürkevíz mind a kendeszkákba ment, és ha a lefolyó víz mennyiségét nem bírták el a rendes vízelvezető csatornák, akkor jön egy ilyen árhullám, mint amilyen most folyt végig rajtuk. Ha egyszer megesett, megeshet máskor is. Idegesen pillantott fel, és bár nem látott semmit, tudta, hogy a cső felső vége biztosan rácsozott. Talán még az oldala is, és bármelyik pillanatban egy újabb. Nem vette észre, hogy a cső végéhez ért, amíg ki nem lépett belőle, és előre nem zuhant. Kétségbeesve kalimpált a levegőben, de nem sikerült megtartania az egyensúlyát. Elhassadt a félszilárd masszában, úgy 70 centire a csőtől, amiből kizuhant. Valami cincokba futott végig a kezén. Sikoltva felült, csiklandós kezét a testéhez szorította. Tudta, hogy egy patkány szaladt végig rajta. Érezte csupasz farkának undorító érintését. Megpróbált felállni, és fejét beverte az új cső alacsony tetejébe. Komoly ütés volt, és Bill újra térdre esett. Hatalmas vörös sziklák robbantak szét a sötétben a szeme előtt. – Vigyázzatok! – kiáltotta önkéntelenül. Szavai tompa vízhangot vertek. – Itt a vége, Eddi! – Oh, oh, oh, oh, oh, hol vagy? Itt. Eddi egyik integető karja meglegintette Bill órát. Segíts, Bill, nem látok semmit, ez. Hatalmas placsanás hallatszott. Beverly, Mike és Ricsi egyszeresikoltottak fel. Nappali fényben hármójuk szinte tökéletes összhangja vicces lett volna. Itt lenne a sötétben, a szennyvízcsatornában, rémisztő volt. Váratlanul egyszerre botorkáltak elő. Bill átnyalábolta Eddit, igyekezett vigyázni a karjára. Oh, – Ó, Jézusom, azt hittem belefulladok! – nyögött fel Ó, oh, a francba egy Nagy Nagyszerű! Kellene szervezni ide egy osztálykirándulást? Bill, lehozhatnánk Mr. carson hogy ő vezessen bennünket? – És utána Miss Jimison órát tartana egészségtámból, tette hozzá Ben remegő hangon, mire mindannyian sikoltva nevettek. Ahogy a nevetés elhalkult, Stan hirtelen szívet felzokogott. – Ne csináld, ember! – mondta Ricsi, és ügyetlenül átkarolta a Stan ragadós vállát. – Mindjárt mindannyian elbőgjük magunkat! – Nincsen semmi bajom! – mondta Stan hangosan, még mindig sírva. – Azt elbírom, hogy félek, de gyűlölöm, hogy ilyen mocskos vagyok, gyűlölöm, hogy nem tudom, hol vagyok. G – Gondolod? Hogy van még használható gy gyufa? kérdezte Bill Ricsitől. Bevnek adtam az enyémeket. Bill érezte, hogy egy kéz ér a kezéhez a sötétben, és egy doboz gyufát nyom a markába. Száraznak tűnt. A honommal alá mondta Beverly. Lehet, hogy jók még. minden esetre próbáld meg. Bill kivette gyufát a dobozból, és meggyújtotta. Mikor meggyulladt, feltartotta. Barátai szorosan egymás mellett álltak, hunyorogtak a felvillanó fényben. Csupa örülék volt mindegyikük, és nagyon fiatalnak, nagyon rémültnek látszottak. Hátok mögött a szennyvíz csatorna, amiből kijöttek. A cső, amiben most álltak, még kisebb volt. Egyenesen futott két felé. talaja mocskos örülékkel volt tele. És psziszegve eloltotta a gyufát, ahogy az újjára éget figyelt és sebesen áramló vízzaját hallotta. Csöpögést és időnként robajlást, ahogy a túlfolyó zsilipek működésbe léptek, még több szennyvizet küldve a kendeszkákba, mely már Isten tudja, milyen messze volt mögöttük. Nem hallotta herit és a többieket. Még nem. Csendesen megszólalt. Egy hulla van tőlem jobbra, körülbelül három méterre. Az Hi – Hiszem, hogy p kérdezte Beverly, hangja majdnem hisztérikus. – Patrick Hoxtetter? I-i-igen. Akarjátok, hogy meggyújtsak még egy gyufát? – Kénytelen leszel, Bill – mondta Eddie. – Ha nem látom, merre fut a cső, nem fogom tudni, merre kell mennünk. Bill meggyújtotta a gyufát. A fényben megpillantották a zöld, felpuffadt valamit ami valaha Patrick Hock volt. A hulla undorítóan barátságos vigyorral menett rájuk, de csak fél arca. Arcának másik felét megették a csatorna beli patkányok. A nyári iskolatan könyvei szétszóródva hevertek Petrik körül, a szennyben lexikon vastagságora Jézusom, mondta Mike rekedten, kikerekedett szemmel. Megint hallom őket, mondta Beverli. Harryt és a többieket, a csőrendszer akusztikája valószínűleg az ő hangját is elvitte hozzájuk, mert Henri elbődült a szennyvízcsatornában, és egy pillanatig úgy érezték, ott áll mellettük. – Elkapunk! – Csak gyertek, gyertek! – kiáltotta Ricsi. Szeme csillogott, lázasan táncolt. Csak gyertek, barmok! Pont olyan itt, mint a sportuszodában! Csak! – Ekkor kegyetlen félelem és fájdalom sikolja hallatszott a csőből. Mire Bill elejtette a pislákorú gyufát, és az elaludt. Eddig karja belé csimpaszkodott, és Bill is megfogta Eddit. Érezte, hogy az egész testében remeg, mint egy berezonált hegedű majd Stan Juris bújt hozzá szorosan a másik oldalról. A sikói egyre nőtt, növekedett, majd obszén durva csattanás hallatszott, és a sikói elhallgatott. Egyiküket elkapta valami, mondta elcsukló rémült hangon Mike a sötétben. Valami... – Egy szörny. – Bill, tűnjünk el innen, kérlek. Bill hallotta, hogy akárhány maradt is meg közülük, egy vagy kettő, az a csőben feléjük botorkál. – Merre, Eddie? – kérdezte sürgetve. – Tudod? – A csatorna felé? – kérdezte Eddie, Bill karjába reszketve. I – Igen. – Jobbra, Patrick mellett, vagy rajta keresztül. Eddi hangja hirtelen megkeményedett. Különösebben nem izgat. Azok között volt, akik eltörték a karomat, és szembe is köpött. Gyerünk, mondta Bill, és visszanézett a csőbe, ahonnan kijöttek. E Egyes sorban. Mindenki fogja meg az előtte állott, mint az előbb. Tapogatózva végighúzta jobb vállát a cső belső porcelán burkolatán. Fogait erősen összeszorítva arra összpontosított, hogy ne nézzen Petrikre vagy Petrikbe. Így haladtak tovább a sötétben, míg rohant körülöttük a víz, és még kint a vihar tombolt és rombolt a korai sötétséget hozott derére. A sötétség a széllel sikoltott elektromos kisülésekkel csattant, és a kidőlő fák iszonyú zaja, hatalmas ősállatok halási takarta be a várost. Az. 1985. május. Most újra jönnek, és bár minden pontosan úgy zajlott, ahogy az várta, visszatért valamit, amit az egyáltalán nem várt. Az az őrítő kegyetlen félelem. A másiknak az érzése. Az gyűlölte a félelmet, neki támad és megeszi, ha képes lett volna rá, de a félelem csúfolodva kitáncolt a keze közül, már pedig az, csak úgy tudja megölni a félelmet, ha őket megöli. Biztosan tudta, hogy nincs oka a félelemre. Öregebbek, és számok hétről ötre csökkent. Az öt komoly erő, de hiányzik belőle a hét misztikus, bűvös hatása. Igaz, az csatlósának nem sikerült megölni a könyvtárost, de a könyvtáros meg fog halni a kórházban. Később, ha a hajnal megérinti az eget, az odaküld egy ápolót a rossz tablettával, hogy elintézze a könyvtárost egyszer mindenkorra. A nő, aki az íróval él, már az markában van. Él, de mégsem. Agyát teljesen szétroncsolta az első pillantás, ahogy az igazi énét meglátta, minden kis maszk és trükk nélkül, hisz minden trükk úgyis csak tükör, amely visszaveri a rémült néző agyában létező legszörnyűbb dolgokat, heliografikus képeket, ahogy a tükör visszaveri a napfényét a tágra nyílt, gyanútlan szembe, és elvakítja azt. Az író feleségének az agya már azé volt. Beleépült a makroverzumon, a teknős békán túli sötétségbe, a földön túli földrészeken. Benne az szemében, az agyában, a fényszórók fényében. Ó, de a trükkök fantasztikusak voltak. Helen például, ő nem emlékszik rá, a tudatában nem. Az anyja elmondhatta volna neki, hogy honnan jött a madár, amit a vasműben látott. Amikor hat hónapos volt, az anyja kitette a kis udvarra a bölcsőjébe aludni, miközben ő hátra ment, hogy kiteregesse az ágyneműt és a pelenkákat. Mike sikolyai hallatán rohanva jött vissza. Egy hatalmas varjú telepedett a bölcső szélére, és úgy csipkedte Mike babáját, mint egy ördögi terentmény mesében. Mike fájdalmában és félelmében sikoltozott, de nem tudta elhesegetni a varjút, mely könnyű prédára talált benne. Az anyja öklével a madárra csapott, elhesegette, és amikor észrevette, hogy két vagy három helyen vérzik a kis Mikey karja, elvitte Dr. Stilvagonhoz tetanuszra. Mike a csejtjei örökké emlékeztek erre, apró csecsemő hatalmas madár, és az eljött Májkhoz. Mike, Mike újra látta a hatalmas madarat. De amikor csatlósa, a lány férje jött, még mielőtt idehozta az író nejét, az nem viselt maszkot. Az odahaza nem viselt ruhát. A csatlós férj azonnal holtá dermed a soktól, arca elszürkült, szeme megtelt a vérrel, ami tucatnyi irányban spriccelt szét agyával. Az író nejének egyetlen rémült gondolata volt. Oh, ó, édes Istenem, az nő nemű!" Majd minden gondolat kiveszett az agyából. Beúszott a reflektorfénybe. Az előjött a helyéről, és gondoskodott a nő testi maradványairól. Előkészítette a későbbi táplálkozásra. Ódra Dembro most sejembe bugyolálva lógott középpen, fenn a magasban, a feje vállára bukott, Szeme döbbenten kitágult, lábújjai felfelé mutattak. De még volt bennük erő. Gyengült, de még élt. Gyerekek jöttek ide, és valahogy mindennek ellenére, annak ellenére, hogy minek kellett volna történnie, mi minden történhetett volna, hatalmas fájdalmat okoztak annak, majdnem megölték. Kényszerítették azt, hogy mélyen a föld belsejébe meneküljön, ahol összekucorodott és fájdalmak közepette, gyűlölködőn reszketve saját idegen vérének egyre növekvő pocsolyájába fetrenget. Így tehát még egy új dolog, ha úgy tetszik. Véget nem érő történetében annak életében először kellett tervet készítenie. Az először félt elvenni, amit el akart venni Derritől, ami pedig az kizárólagos játéktere volt. Az mindig jó ízően befalta a gyermekeket. Sok felnőttet ki lehet használni úgy, hogy észre sem veszi, és az meg is evett néhányat az évek folyamán. A felnőtteknek is megvannak a saját félelmeik, és a mirigyeiket csapra lehet verni, fel lehet nyitni, és közben a félelem vegyületei elárasztják a testet, és megsorzzák a húst. De az ő félelmeik általában túl összetettek. A gyerekek félelmei egyszerűbbek és erőteljesebbek. A gyerekek félelmeit gyakran egyetlen arcban össze lehet foglalni, és ha csalina van szükség, melyik gyereknek ne kellene egy bohóc. Az homályosan megértette, hogy ezek a gyerekek a saját fegyverét fordították ellene. Ha valami véletlen folytán, biztosan nem szándékosan, biztosan nem egy másik irányítása következtében, a hét különlegesen képzeletgazdag aggyal kapcsolatba kerülő az óriási veszélybe kevered. A hét gyerek közül bármelyik az étele és itala lett volna egymagában, és ha a véletlen nem hozza össze őket, az biztosan sorjában kiszúrta volna őket. Agyuk minősége vezette volna nyomra, mint ahogy a zebra szagát követve, az oroszlán is megtalálja azt a bizonyos ivóhelyet. De együttesen rájöttek egy ijesztő titokra, melynek még az sem volt a tudatában, hogy a hitnek van egy másik oldala is. Ha van tízezer középkori paraszt, akkor pirokat keltenek életre azáltal, hogy valódinak hiszik őket. Akadhat egy, csupán csak egy gyerek, aki elképzeli a husángot, amivel agyon lehet ütni őt. De a husáng csak egy ostoba fadarab. Az agy az a kalapács, amely a megfelelő helyre beveri. A végén az mégis megmenekült. Lement mélyre, és a kimerült, rémült gyerekek úgy döntöttek, hogy nem mennek utána, pedig az akkor volt a legsebezhetőbb. Úgy döntöttek, olybá veszik, hogy az meghalt vagy haldoklik, és visszavonultak. Az tudta, hogy megesküdtek, és tudta, hogy visszajönnek, ahogy az oroszlán is tudja, hogy a zebra valamikor vissza fog térni ahhoz a bizonyos ivóhelyhez. Az akkor kezdett tervezni, amikor álomba szenderült. Amikor az felébred, a sebe begyógyul, új erőre kap, de a gyerekek gyerekkora úgy olvad szét addigra, mint hét kövér gyertja. Képzeletük hajdan volt hatalma, elcsendesedik és erejét veszíti. Már nem fogják azt képzelni, hogy piranya van a kendeszkákban, vagy ha az ember rálép egy repedésre a járdán, akkor tényleg eltörik az anyja háta. Vagy ha megöli a katica bogarat, ami a pólójára szállt, akkor azon az éjszakán leég a háza. Helyette a biztosításban fognak hinni. Helyette abban fognak hinni, hogy a vacsorához borillik, valami finom, de nem túl előkelő, mint a 83-as POIS is És hat levegőzön egy kicsit. Rendben, főúr? Helyette abban fognak hinni, hogy a rolé tablett a saját súlyának 47 szeresét képes felszívni a túltengő gyomorsabbból. Helyette a köztelevíziózásban fognak hinni, Jerry Hartban abban, hogy rendszeres kocogással meg lehet előzni a szívinfarktust, és ha lemondanak a disznóhúsról és a marhahúsról, akkor megelőzhetik a vastagbérákat. Dr. Ruzban fognak hinni, ha egy jó kefélésről van szó, és Jerry Falvölben, ha a lelkük megmentéséről. Az álmai évről évre kisebbek lesznek, és amikor az felébred, és az visszahívja őket, igen, vissza, mert a félelem termékenynek bizonyult, gyermeke a harag lett, és a harag bosszúért kiáltott. Az visszahívja, és megöli őket. Csak hogy most velük együtt a félelem is visszatért. Felnőttek, a képzelő erejük is gyengült, de nem annyira, amennyire az számított rá. Az úgy érezte, erejük vészjóslóan aggasztóan megnövekedett attól, hogy újra összejöttek, és az először tűnődött el, vajon nem követette el hibát. De miért legyünk rossz kedvűek? A kocka el van vetve, és nem minden előjel jelent rosszat. Az író majd eszét vesztette a felesége miatt, és ez jó. Az író a legerősebb. Egyedül ő készítette fel agyát az ütközetre az évek során, és ha az író meghal, és beleig kifordulnak, ha a drága nagy Bill meghal, az gyorsan megkapja a többieket. Az jól belakik, és lehet, hogy utána az újra mélyre lemerül, és elalszik. Egy időre. Bill! kiáltott Ricsi a vízhangos csőben. Sietett, ahogy csak tudott, de így sem haladt túl gyorsan. Emlékezett, hogy gyerekkorukban összegörnyedve haladtak a pusztabeli szivattyú állomásból kivezető csőben. Most négy kézláb mászott, és a cső lehetetlenül szűknek tűnt. A szemüvege állandóan le akar csúszni az orráról, és mindig vissza kellett tolnia. Hallotta maga mögött beverlítés bent. – Bill! – harsogta újra. – Eddie! – Itt vagyok! – úszott vissza hozzá Eddie hangja. – Bill, hol van? – kiáltotta Ricsi. – Elöl! – felelt Eddie. Most már nagyon közel volt, és Ricsi inkább érezte semmit látta a közelségét. – Nem hajlandó várni! Ricsi feje Edi lábának ütközött. A következő pillanatban beverli feje ütközött neki Ricsi fenekének. – Bill! – ordított Ricsi, amilyen hangosan csak A cső felkapta a hangját, és az visszazuhant rá. Maga is majd megsüketült a kiáltás erejétől. – Bill, vágyd meg! Együtt kell maradnunk, hát nem tudod? Bill hangja halványan visszhangzott. – Odra, ódra, hol vagy? – az Isten verje meg nagy Bill, kiáltotta szeliden Ricsi. Leesett a szemövege, káromkodott, utána tapogatott, megtalálta, majd visszatette az órára a csöpögő lencséket. Nagy levegőt vett, és újra kiabálni kezdett. Eltévedsz, Eddi nélkül, te szerencsétlen barom! Várjál már! Várj meg bennünket! Hallasz, Bill! Várj meg bennünket az Istenit! Egy feszült pillanatig teljes csend volt a lélegzetüket is visszafogták. Ricsi csupán a távolban csöpögő vízhangját hallotta. A cső egyébként száraz volt, a néhány pocsolyától eltekintve. – Bíl! Reszkető ujjaival beletúrt a hajába. Torkát sírás folytogatta. – Ugyan már! Légy olyan jó! Várj meg, kérlek! Bill hangja még halkabban érkezett. – Várok! – Istennek hála az apró szívességekért! Mogyyogta Ricsi. Eddi hátára csapott. Indulj! Nem tudom, meddig bírom majd félkézzel, mondta Eddi bocsánatkérően. Erre csak, mondta Ricsi, mire Eddi továbbmászott. Bill sápadtan, kimerülten várta őket az aknában, ahol a három cső elromlott közlekedési lámpaként sorakozott egymás fölött. Ott ki is egyenesedhettek. Oda néz, mondta Bill. c és. Buffy! Oda néztek. Beverli felnyögött, és Ben átölelte. Buffy hegins penészes rondyokba öltöztetett csontváza érintetlen volt. Viktornak azonban hiányzott a feje. Bill az akna másik végében felfedezett egy vicsorgó koponyát. Ott. ott volt a többi része. Hagyhatjátok volna békében, fiúk, gondolta Bill, és kirázta a hideg. A szennyvíz csatorna rendszernek ezt a részét nem használták, hogy miért a Stritchi világosan látta. A szennyvíz tisztító üzem átvette a feladatot. Valamikor akkor tájt, amikor ők borotvákozni, vezetni, cigarettázni, jobbra-balra kefélni és hasonlókat tanultak, megalakult a környezetvédelmi ügynökség, és úgy döntött, hogy szennyvizet és a szürkevizet a folyókba és patakokba engedni szigorúan tilos. Szóval a szennyvíz rendszernek ez a része egyszerűen rohadásnak indult, és vele együtt rohadt Viktor Krisz és Buffy Higgins teste is. Mint Peter Pan vadfiúi, Viktor és Buffy sem nőttek föl sohasem. A két fiú csontváza megmaradt a póló és farmer oszlásnak indult szafataiban. Viktor bordáinak domborúk szilofonját, és a katonai övének csatján a sast moha lepte be. A szöny kapta el őket, mondta halkan benn. Emlékeztek? Hallottuk. – Ódra meghalt, mondta Bill gépiesen. – Tudom. – Már miért is tudnád? Beverli olyan hangosan mondta, hogy Bill összerezzent és ránézett. – Csak azt tudod, hogy sokan meghaltak, a legtöbbjük gyerek. oda odalépett és csípőretett kézzel megállt előtte. Arca és kezett csupakos, haja ragadt a mocsoktól. Ricsi el volt tőle ragadtatva. És tudod, hogy mi tette? Nem lett volna szabad elmondanom neki, hova megyek, mondta Bill. Miért is mondtam meg? Miért? Beverli keze előre lendült, és az ingénél fogva megrázta Billt. Ricsi döbbenten nézte. Elég legyen. Tudod, miért jöttünk? Megesküdtünk, és végig is csináljuk. Megértetted, Bill? Ha meghalt, hát meghalt. De az még él. Szükségünk van rád. Világos? Szükségünk van rád. Most már sírt. Szóval, állj értünk, állj értünk, mint régen, mert különben egyikünk sem jut ki innen. Bill hosszan nézett rá, egy szót sem szólt, és Picsi érezte, hogy az agya Gyerünk nagy, Bill, gyerünk, gyerünk. Bill körülnézett és bólintott. E, itt vagyok, Bill. Emlékszel még, hogy mely cső az? Eddie Viktor felé bökött. – Az. Elég kicsinek látszik, mi? Bill újra bólintott. – Végig tudod csinálni? A törött karoddal? – Érted, igen, Bill. Bill elmosolyodott. Richie életében még ilyen kimerült, ilyen borzasztó mosolyt nem látott. – vezes oda bennünket, Eddi! Intézzük el! Az alagút rendszerben. Éjjel 4 óra 55. Miközben Bill előre mászott, eszébe jutott a lyuk a cső végén, mégis meglepődött. Egyik pillanatban a keze még a régi cső repedezett felületét tapogatta, a másikban már a levegőben kalimpált. Előrebukott, ösztönösen összehúzta magát, majd fájdalmas recsenéssel a vállán landult. Vigyázzatok! Kiáltott. Itt van a vége. Eddi? Itt vagyok. Eddi tapogatózzó keze Bill érte. Segítenél? Átkarolta és kiemelte Eddit. Közben ügyelt a törött karjára. Mögötte benn jött, majd Bev, aztán Ricsi. – Van nálad gyufa, Ricsi? – Nálam van, mondta Beverly. Bill érezte, hogy egy kéz ér a kezéhez a sötétben és egy doboz gyufát nyom a markába. – Csak nyolc vagy tíz van benne, de bennél is van még, a szállodából. Bill azt mondta, a hónod alatt volt, Bev? – Most nem felelte Beverli és átölelte a sötétben. Bill lehúny szemmel magához szorította. Igyekezek meggyugvást találni az ölelésben, hisz beverli olyan nagyon igyekezett. Bill óvatosan elengedte, és gyufát gyújtott. Az emlék hatalmas erővel tört rájuk. Mindannyian egyszerre néztek jobbra. Ami Patrick Hoxtetterből megmaradt, még most is ott volt. Néhány feldúzzat, óriási radagat valami. Ezek régen a könyvek lehettek. Csak a fiú fogsorának sorának kiemelkedő félkörívét lehetett felismerni, két vagy három tömöt fog is volt közöttük. És valami a közelében. Egy csillogó kör, alig látható a gyufa fényében. Bill elfújta a gyufát és meggyújtott egy másikat. Felvette a karikát. Ódra jeggyűrűje, mondta Kongó kifejezéstelen hangon. A gyufa kialudt. A sötétben felhúzta a gyűrűt. Bill szólalt meg Ricsi Tétován. Van fogalmad róla, hogy mennyi ideje bolyongtak a Derry alatti alagutakban, mióta elhagyták azt a helyet, ahol Patrick Hoxter tete feküdt? De Bill biztos volt benne, hogy soha vissza nem találna. Az apja szavai jártak az eszében. Hetekig is bolyonghatsz. Ha Eddie tájékozódási képessége most cserben hagyja őket, akkor az nem is kell, hogy megölje őket. Addig bolyonganak, amíg el nem pusztulnak. Vagy ha betévednek a rossz csövekbe, amíg meg nem fulladnak, mint a patkányok az esővíztárolóban. De Eddie egyáltalán nem aggódott. Néha-néha megkérte Billt, hogy gyújtson meg egyet az egyre fogyó gyufakészletükből, figyelmesen körülnézett, majd tovább indult. Hol jobbra fordult, hol balra, teljesen véletlenszerűen. Néha olyan magasan voltak a csövek, hogy Bill még kinyújtózott kézzel sem érte el őket. Néha mászniuk kellett, és egyszer legalább öt borzalmas percig, ami inkább tűnt öt órának, hason kellett csúszniuk. Eddi vezetett, és egyik a másik nyomában követte. Bill csak abban volt egészen biztos, hogy valahogy a derri szennyvízcsatorna rendszer egy használaton kívül helyezett részébe jutottak. A működésben lévő csöveket már rég maguk mögött hagyták, illetve maguk fölött hagyták. A víz robajlása távoli mennydörgését onpult. Ezek a csövek régebbiek voltak, nem kemencében égetett csempével borították, hanem valamilyen agyagszerű, porladó anyaggal, amiből kellemetlen szivárgott. Az emberi ürülékszaga, az gázos szagok, melyek mindannyiukat gyilkosan folytogatták, elhalványultak. De egy másik szag váltotta fel őket. Sárga és ősi szag. Még rosszabb az előbbinél. Ben azt gondolta, hogy ez a múmia szaga, Eddynek a leprás jutott az eszébe. Ricsinek a világ legöregebb, penészes és rohadt flaneldzsekijét juttatta eszébe. Egy favágó hatalmas dzsekijét, ami olyan nagy, hogy talán még a Paul Bunyan szoborra is jó. Beverly annak a fióknak a szagát érezte, amelyikben az apja azok tartotta. Stan Jurisz-ben emlékeket ébresztett fel egészen kicsi gyerekkorából. Bizarre zsidó emlék egy kisfiúban, aki csak halványan értette a saját zsidóságát. Olajjal kevert agyakszaga volt, és egy szem és száj nélküli démon, az agyagember jutott róla az eszébe, akit gólemnek hívtak, és akit állítólag a zsidók készítettek a középkorban, hogy megóvja őket a gólyoktól, akik kirabolták őket, és megerőszakolták asszonyaikat, és elzavarták őket otthonukból mike egy elhagyott fészekben heverő tollak száraz szagát juttatta az eszébe. Amikor végre elérték a keskencső végét, angolnaként siklottak le egy másik kanyargós csőbe, mely ferdén indult ki abból, amelyikben addig haladtak. Aztán újra ki tudtak egyenesedni. Bill kitapogatta a dobozban lévő gyufákat. Négy. Száját összeszorította, és úgy határozott, hogy nem mondja meg a többieknek, milyen közel járnak ahhoz, hogy elfogjon a fényük. Nem mondja meg, amíg nem muszáj. B -b Bírjátok, fiúk? Mindenki motyogott valamit, és Bill bólintott a sötétben. Semmi pánik, semmi sírás, amióta Stan abba hagyta. Ez jó. A kezük után nyúlt, és egy darabig kéz a kézben álltak a sötétben, erőt merítve a másik érintéséből. Billen diadalmámor lett úrra. Biztosan érezte, hogy így együtt valahogy többet tesznek ki, mint heten együtt. Valami megsokszorozza az erejüket, és így erősebb egészet alkotnak. Meggyújtott még egy gyufát, és egy lefelé futó keskeny csövet láttak maguk előtt. A cső boltozata pókhálóval volt beszőve. Némelyik félig leszakadva lógott lefelé. Billen atavisztikus borzongás futott végig. A talait száraz volt, de ősi penész lepte be vastagon, és még valami, ami régen levél, gomba lehetett, és valami azonosíthatatlan potyadék. Kicsit arrébb csontok és zöld ronyhalmaz. A rongyhalmaz valószínűleg az a fajta munkásruha volt, amit régen fényes pamutnak hívtak. Bill elképzelte, hogy a vízművek valamelyik dolgozója eltévedt a csőrendszerbe. Idáig vergődött, és itt rátaláltak. A lángja megrebben, Bill fejjel lefelé tartotta, hogy valamivel tovább tartson a fény. – Tudod, hol vagyunk? – kérdezte eddie -től. Eddi a cső enyhén elkanyarodó torkára mutatott. A csatorna arra van, mondta. Alig fél mérföldre, ha ugyanez a cső el nem kanyarodik egy másik irányba. Azt hiszem, hogy most épp a felső domb alatt vagyunk. De Bill... A gyufa megégette Bill újját, mire eldobta. Újra sötétben voltak. Valaki, Bill úgy gondolta, hogy Beverly felsóhajtott. De mielőtt a gyufa kialudt, Bill aggodalmat látott Eddi arcán. – mi, mi, mi van? – Amikor azt mondtam, hogy a felső domb alatt vagyunk, úgy értettem, hogy tényleg alatta. – Már régóta lefelé megyünk. Soha senki nem épített ilyen mélyre csőrendszert. Ha egy alagút ilyen mély, azt már tárnának nevezik. – Mit gondolsz, milyen mélyen vagyunk? – kérdezte Ricsi. – mérföldnyire, mondta Eddi. – Lehet, hogy még mélyebben. – Isten irgalmazzon nekünk! – mondta Beverli. Ezek különben sem szenvíz csatornák! – mondta Stan mögöttük. – Érezni a szagáról. Büdös van, de nem szennyvíz szag. – Azt hiszem, én szívesebben szagolnám a szennyvizet! – mondta Ben. – Olyan szag van, mint… – Egy sikoly úszott le hozzájuk. Annak a csőnek az elejéből jött, amiből most kerültek ki. Hallottán Bill haja égnek állt. Mind a heten összébb húzódtak, szorosabban fogták egymás kezét. Elkapunk benneteket, szarháziak! Elkapunk! heri! suttogta Eddi. Ó, oh, Istenem, még mindig jön utánunk! Nem lep meg, mondta Ricsi. Egyes emberek túl hülyék ahhoz, hogy tudják, mikor kell leállni. Hallották a szuszogását, léptek kaparó hangját, a ruhák susogását. – Elkapunk! – Gyerünk! – mondta Bill. Lefelé indultak a csőben, párosával mentek. Mike a sor végén haladt. Bill és Eddie, Richie és Bev, Ben és Stan. – Mit g -g -g gondolsz? M Milyen messze van Harry? – Nem tudom, Bill – felelte Eddie. – Rossz a vízhang. Suttogóra fogta a hangját. Láttátok azokat a csontkupacokat? E -e – Igen – mondta Bill halka. Egy szerszám övis volt a ruhák mellett. Szerintem a vízművek embere volt. – Valószínűleg. – Mit gondolsz, milyen régóta? – Nem tudom. Eddi a jó kezével megfogta Bill karját a sötétben. Úgy 15 perc múlva meghallották, hogy valami közeledik. Richie megállt, egész teste jéggé dermet. Hirtelen három éves lett megint. Figyelt a cuppogó, csúszós hangot. Egyre közeledett, és az ágak sustorgásához hasonló hangokat, és mielőtt Bill meggyújtotta a gyufát, már tudta, hogy mi lesz az. – A szem! – sikoltotta. – Jézusom, a csúszó szem! – Egy pillanatig a többiek nem tudták, mit látnak. Bevelli azt hitte, az apja talált rá, még itt lent is megtalálta, és Eddie egy másodpercre arra gondolt, hogy Patrick Hoxtetter feltámadt, valahogy elhúzott mellettük és elébük került. De Ricci kiáltása? Ricci bizonyossága megdermesztette az alakot mindannyiuk számára. Látták, amit Ricci látott. Egy gigantikus szem töltötte be az alagutat. Az üveges, fekete pupilla átmérője legalább 70 centi volt az írisze pedig sáros, rosdabarna színű. A fehérje domború és hártyaszerű, és lüktető vörös véderek hálózták be a felszínét. Szemhény nélküli, szempillanélküli nélküli zselatinos horror, mely nyers csápokon mozgott előre. Ezek úgy a cső durva felszínét, úgy kapaszkodtak, mintha újjak lettek volna, és Bill pislákoló gyufájának fényében olybá tűnt, mintha a szem valahogy újakat növesztett volna, és azok húznák magukkal azt. Az üres, lázas mohósággal bámulta őket. A gyufa kialudt. Bill a sötétben érezte, hogy hirtelen csápok fogják át a bokáját, a lábszárát, de nem bírt mozdulni. Teste egészen megdermedt. Érezte az közeledését, érezte a belőle sugárzó hőt, Hallotta a vérlüktetését, ahogy az nedvesen tartja az hártyáját. Elképzelte a csuszkos érzést, ami majd átjárja, amikor az hozzáér, és még mindig nem bírt sikoltani. Még amikor újabb csápok fonodtak a dereka köré, és belekapaszkodtak farmerja öftartóiba, és húzni kezdték előre, akkor sem tudott sikoltani vagy ellenállni. Mintha halálos álomkor uralkodott volna el a testét. Beverli érezte, hogy az egyik csáp a fülére fonódik, és hirtelen szoros hurokba fogja. Fájdalom lángolt fel a testében, ahogy előre rántották, rángatódzott, nyögött, mintha egy asszony tanárnő ragadta volna meg a fülét, olyan, most már aztán elegen van velem jössz a tanáriba fogással, ahol majd megkapja a büntetését. Stan és Mike hátrálni próbáltak, de eddig láthatatlan csápok erdeje tekergőzött susogva körülöttük. Ben átkarolta beverlit és igyekezett visszahúzni. A lány rémülten kapaszkodott a kezébe. Ben! Ben! Az elkapott! Nem, nem kapott el, várj, húzlak! Minden erejével húzta, és beverli felsikoltott, ahogy fájdalom hasított a fülébe, és ömlni kezdett a vére. Egy száraz és kemény csáp futott végig ben trikóján, egy pillanatra megállt, majd fájdalmasan a vállára kulcsolódott. Bill egyik kezével belecsapott a ragacsos puha nedvességbe. – A szem! – sikoltotta az agya. – Ó, Istenem, a kezem a szemben van! A szemben! A kezem a szemben van! Most már küzdött, de a csápok könyörtelenül húzták maguk felé. A keze belemerült a nedves, mohó forróságba. Az A karja, most már könnyékig benne volt a karja a szemben. A teste bármelyik pillanatban neki nyomódhat ennek a ragacsos felületnek, és érezte, hogy akkor egészen biztosan megbolondul. Örjöngve küzdött, másik kezével a csápokat ütlegelte. Eddig csak áltott, mint akit megbabonáztak. Hallotta a folytott sikolyokat és a küzdelem hangjait, ahogy a barátait magával akarta ragadni a szem. Érezte a csápokat, de eddig egyetlen csáp sem érte el. – Fúss haza! – parancsolta az agya elég hangosan. Fuss haza a mamádhoz, Eddi! Tudod az utat! Ben felsikoltott a sötétben. Magas kétségbe esett volt, undorító cuppanás és nyálatzás követte. Eddi bénaságából egyszerűen magához tért. Az magával akarja ragadni nagybilt. – Nem! – mennydörögte Eddi. Soha senki sem tételezte volna fel, hogy ilyen vacsata kiáltást törhet elő egy ilyen satnya melkasból, eddig kezbrék melkasából, Eddig kezbrék tüdejéből, amit természetesen a legsúlyosabb azt ma kínzott egész deriben. Előrevetette magát, anélkül, hogy tudatosult volna benne, mit tesz, átvedette magát a vadászó csápokon, törött karja melkasába ütközött, ahogy hadonászott átázott gipszével. A zsebébe nyúlt és elővette a szippantóját. Beleütközött Bill Dembro hátába, és félrelökte. Vizes, csöpögő hang hallatszott, majd halk, mohó nyávogás. A hangot Eddie nem is annyira a fülével hallotta, mint inkább az agyával érezte. Felemelte a szippantót. Akkumulátorsav segfejek! üvöltötte Eddie, és hatalmas adagot spriccelt szét a speréből. Ugyanabban a pillanatban bele is rúgott a szembe. Lába mélyen beleszaladt az zselészszaru hártyájába. Visszahúzta a lábát, és észre se vette, hogy elvesztette a cipőjét. – Takarodj, tűnészem, Olajra, hozé! Olajra, takarodj! Érezte, hogy a csápok megérintik, de csak futólag. Újra spriccelt bele a szembe, és újra érezte, hallotta a nyávogó hangot. Ezúttal megbántottnak, meglepetnek tűnt. – Mindent bele! – üvöltötte tombolva Eddie a többieknek. – Csak egy kibaszott szem! – – Mindent bele! Hallottátok? Mindent bele, Bill! a rohadékot! Jézus Krisztus, én csináljak belőle krumplipürét, mikor nekem van eltörve a karom! Bill érezte, hogy visszatér az ereje. Kirántott a csöpögő karját a szemből. Belecsapott az zöklével, majd visszarántotta. A rákövetkező másodpercekben Ben ott volt mellette. Beleruhant a szembe. A meglepetéstől és az undortól felhördült, majd sebesen belebokszolt a zselés remegő felületbe. – Erezd el! – kiáltotta. – Hallottad? – Erezd el! – Tűnés innen! – Tűnés! – Csak egy szem, csak egy kibaszott szem! – üvöltözte eddi megrészegülten. Újra belespritzelt a spray-ből és érezte, hogy az kezd visszavonulni. A csápok, melyek ráfonodtak, lehullottak testéről. – Ricsi, Ricsi, kapd el! Ez csak egy szem! Ricsi előrébb botladozott. Alig akarta elhinni, hogy valóban megközelítette a világ legrettenetesebb szörnyetegét, pedig azt tette. Egyetlen gyönge ütést mért a szemre, és ahogy keze belemerült a kocsonyás anyagba, ami szarú volt, nedves és valahogy porcogós, a gyomra egy csapásra felfordult. Egy hang tört fel belőle. – Bogy és a gondolattól, hogy behúzott a szemnek, újra elhányta magát. Egyetlen kis ütés volt, de mivel ők keltette életre ezt a bizonyos szörnyet, valószínűleg többre nem is volt szükség. A csápok hirtelen eltűntek. Hallották, ahogy az visszavonul. És utána csak eddi lihegése és beverlési írása hallatszott, ahogy kezét vérző fülére szorította. Bill meggyújtotta a maradék három gyufa közül az egyiket, és kába döbben bámultak egymásra. Bill karja csöpögött a sűrű, zavaros ragacstól. Olyan volt, mintha tojásfehérjét kevertek volna összetakonnyal. Vér csöpögött lassan Beverly nyakán, és friss vágás látszott Ben arcán. Ricsi lassan feltolta a szemövegét az órára. Mind megvagyunk? – meg vagyunk? kérdezte Bill reket hangon. – És te jól vagy, Bill? – kérdezte Ricsi. – Aha. – Eddihez fordult, és lelkesen megülelte a kisebb fiút. Me – me Megmentetted az életemet, apám! – Az megette a cipődet! – mondta Beverly, és harsányan felnevetett. – Na hát, micsoda kár! – Ha kijutunk, innen veszek egy új tornacipőt! – mondta Ricsi. Hátba veregette Eddit a sötétben. – Hogy csináltad, Eddi? Lespricceltem a szippantomból. Úgy csináltam, mintha sab volna. Olyan íze szokott lenni, tudod, ha rossz napom van. Egész jól bejött. Nekem kell krumplipürét csinálnom belőle, pedig nekem van eltörve akarom, mondta Ricsi, és vadul nevetett. Nem rossz ec, sőt, mondhatni nagyon frappáns. Utálom, ha ecnek szólítasz. Tudom, mondta Ricsi, és megölelte, de valakinek meg kell edzeni téged ha kilépsz a lét burkából és felnősz, rá fogsz jönni, hogy is mondjam, hogy is mondjam, rá fogsz jönni, hogy az élet nem habos torta. Eddie hangosan nevetni kezdett. Ennél rondább hangot még életemben nem hallottam tőled, Ricsi. Hát tartsd csak a kezed ügyében azt a szippantót, mondta Beverli. Még szükségünk lehet rá. Nem láttátok sehol azt, kérdezte Mike amikor meggyújtottad a gyufát? – Az eltűnt, mondta Bill, majd komoran hozzátette. – De kezdünk közeledni ahhoz a helyhez, ahol a -a az lakik, és azt hiszem, hogy ezúttal megsebesítettük. – Henry még most is jön, mondta Sten. Hangja mély volt és lekett. Hallom hátulról, akkor gyerünk! mondta Ben. Elindultak. Az alagút folyamatosan lejtett lefelé, és a szag, az a kegyetlen vad bűz, egyre erősebb lett. Néha hallották Henryt a hátuk mögött, de kiáltásai egyre távolodtak, és egyre jelentéktelenednek tűntek. Mindannyian érezték, ahogy a Najbold utcában is, hogy átléptek a világ peremén, és valami furcsa semmibe jutottak. Bill érezte, bár nem tudta, hogy önthetné szavakba, hogy közelednek Derry sötét és szétrombolt szívéhez. Mike Henlon szintén érezni vélte ennek a szívnek a beteg szabálytalan lüktetését. Beverli ördögi erőteret érzett maga körül, mely burkolta testét és megpróbálta elszakítani a többiektől, hogy magára maradjon. Két kezét kinyújtva megragadta Bill és Ben kezét. Nagyon távolinak érezte őket, ezért idegesen felkiáltott. – Kapaszkodjunk össze, nehogy elszakadjunk egymástól. Stan vette először észre, hogy látni lehet. Furcsa, tomparagyogás volt a levegőben. Először csak a kezeket látta, a sajátját, ahogy az egyik oldalon Ben, a másik oldalon Mike kezét fogta. Aztán felfedezte a gombokat Richie mocskos ingjén, és az éféli kapitány gyűrűt, egy műzlis doboz ajándéka, amit Eddie előszeretettel viselt a kis ulyán. Ti is láttok, srácok? – kérdezte Stan megállva. A többiek is megtorpantak. Bill körülnézett, most ébredt csak rá, hogy lát. Legalábbis valamelyest. És hogy az alagút elképesztően kiszélesedett. Boltíves üregbe jutottak, mely lehetett akkor, mint a Sumner alagút Bostonban. Talán még nagyobb is helyesbitett, ahogy csodálkozva körülnézett. Nyakukat nyújtogatva bámultak fel a mennyezetre, ami most legalább 17 méterrel volt fölöttük. Domború ívét bordaszerű gerendák tartották. Mocskos pókhálók lógtak közöttük. A padló itt már kövezett volt, de olyan vastagon fette az ősi mocsok, hogy lépteik zaja ugyanúgy nem változott meg, mint eddig. Az íves falak legalább 17 méterre voltak mindkét oldalon. A vízművek itt totál meghibbanhatott, Mondta Ricsi, és idegesen felnevetett. Olyan, mint egy katedrális, mondta Halkan Beverli. Honnan jön a fény? Kíváncsiskodott Ben. Mintha egyenesen a falakból jönne, mondta Bill. Nekem ez egy csöppet sem tetszik. Gyerünk, Harry, mindjárt a nyak nyakunkban lesz. Hangos recsenés hasított a félhomályba, majd susogás. Nehéz száncsapkodás hallatszott. Egy vitorlázott ki a sötétből, egyik szeme mohon merett rájuk, a másik sötét lámpás. – A madár! – kiáltotta Stan. – Vigyázzatok, a madár! Úgy csapott le rájuk, mint egy bizarr vadászrepülő, sárga csőre kinyílt és becsukódott, felvillantva szájának belső rózsaszínjét, mely olyan puhának látszott, mint egy koporsóban lévő szaténpárna. Az egyenesen Eddi felé tartott. Csőre a vállába harapott, és Eddie érezte, hogy a fájdalom safként marahusába. Vér folyt végig a melkasán, Eddie felkiáltott, ahogy az verdeső szárnya az alagút mérgező levegőjét csapta az arcába. Az visszafordult, szeme rossz indulatúan csillogott, forgatta szemöregében, és csak akkor homályosodott el, amikor pislogó szemhíját egy pillanatra lecsukta, hogy betakarja a szemet hátja vékony burkával. Az karmai Eddit keresték aki sikoltva bukott le. Pengeként végigszántott pólójának hátán, felszakította és vérvörös csíkokat húzott lapockái mentén. Eddi ordítva menekülni próbált, de a madár újra visszafordult. Mike előre vetette magát, keze a zsebében kotorázott. Egy pengű bakkést húzott elő. Ahogy a madár ismét lecsapott Eddire, gyors, kemény ívben felhasította a madár egyik karmát. A kés mélyen beleszaladt a karomba, ömlött belőle a vér. A madár felemelkedett, behúzta az szárnyait, és lecsapott. Mike az utolsó pillanatban a földre vetette magát, karja ismét lesújtotta a késsel. Nem talált. Ellenben a madár karma olyan erővel vájt bele a csuklójába, hogy a keze azonnal elhalt, és zsibbadni kezdett. A kék folt, meg később virágzott ki rajta, egészen a könnyökéig futott. A bákkés elrepült a sötétbe. A madár győzedelmes víjogással visszafordult, és Mike egész testével eltakarta Eddit, felkészülve a legrosszabbra. Stan lépett előre a földön fefő két fiú mellé, miközben a madár újabb lecsapásra készült. Stan megállt. Kicsi volt és képű, annak ellenére, hogy az arca, keze, inge, csupamocsok. Hirtelen mindkét kezét furcsán fölemelte, tenyerét felfelé, újjait lefelé fordította. A madár újra felvíjogott, és kiemelkedett zuhanó repüléséből, alig néhány centiméterrel sten mellett zúgott el, felmarkolva, majd elejtve sten haját az útjának gyűlölködő nyomában. Lapos körben megfordult, hogy szembenézzen az visszatértével. Hiszek a vörös tangarában, bár még egyet sem láttam, mondta Stan emelt, nyugodt, tiszta hangon. A madár vígyogva felemelkedett, mintha Sten belelőtt volna. – Hasonlóképpen éppen a kesejükben, az új guineai széki pacsirtákban és a brazil flamingókban. A madár vígyogva körberepült, majd hirtelen rikoltással eltűnt az alagútban. – Hiszek a kopasz aranysasban! üvöltötte utána Stan. – És biztosan létezik főnix madár is valahol, de benned nem hiszek, úgyhogy takarodj innen! Takarodj! Tűnj a francba! Aztán elhallgatott. A hirtelen beálló csend végtelennek tűnt. Bill, Ben és Beverly oda mentek Mikehoz és Eddiehez. Felsegítették Eddit, és Bill megnézte a karmolásokat. N nem mélyek, mondta. De fogadni mernék, hogy piszkosú fájnak – Szafatokra tépte a pólómat, nagy Bill! Eti arcán könnyek csillogtak, és újra hüppögni kezdett. A harsogó, barbár hang eltűnt. Nehéz volt elhinni, hogy valaha is létezett. – Mit mondok a mamámnak? Bill halványan elmosolyodott. – Ezen talán ráérünk akkor aggódni, ha már kijutottunk innen. Sz Szippants egyet, Eddi. Eddig szippantott, mélyen leszívta, majd újra hüppögni kezdett. Fantasztikus voltál, ember? mondta Richie Egyszerűen fantasztikus! Sten egész testében reszketett. Ilyen madár egyszerűen nincs, ennyi az egész. Nem is létezett, és soha nem is fog létezni. Jövünk utánatok! kiáltotta Harry a hátuk mögül. Hangja teljesen eszelős volt, most már nevetett, és torka szakadtából üvöltött. Mintha most mászott volna elő egy kis résen a pokolból. Én meg, Buffy, elkapunk benneteket, kis rohadékok. Nincs menekvés. Bill visszaki Menj innét, heri, ami nem késő. Heri válaszképpen kísértetiesen, artikulátlanul felsikoltott. Sietős lépteket hallottak, és Bill egy szempillantás alatt megértette, hogy Henry valódi halandó, neki nem lehet egy flakonszprével vagy egy madárhatározóval útját állni. Henry nem fog a varázslat, ahhoz túl ostoba. M -m -m Menjünk, e előtte kell maradnunk. Kéz a kézben neki indultak, Eddi mögött lifegett a rongyos pólója. A fény egyre erősebb, az alagút egyre szélesebb lett. Ahogy lejtett lefelé, a mennyezet olyan magas lett, hogy már alig látták. Olyan volt, mintha nem is alagútban mennének, hanem egy hatalmas föld alatti udvaron vágnának át, egy küklopszi kastélyhoz közeledve. A falból áradó fény lobogó zöldes sárga lángá vált. A szag erősödött, és vibrálást éreztek, ami lehet, hogy valódi volt, de az is lehet, hogy csak az agyukban létezett. Állandó volt, és ritmikus. Szívdobogás volt. Ott a vége! Kiáltott fel Nézétek, Nézzétek, egy csupasz fal! De ahogy közelebb értek, apró hangyákként a mocskos kötömbök hatalmas padlózatán minden kőtöm nagyon volt, mint a Bessy Park, észrevették, hogy a fal mégsem egészen csupasz. Egyetlen ajtó törte meg a felszínét, és bár maga a fal több száz méterre magasodott föléjük, az ajtó nagyon kicsi volt. Alig egy méter. Olyan ajtó, mint egy tündérmesés könyvben, Vastag tölfából készült, és x alakban vaspántok futottak rajta keresztbe. Azonnal rájöttek, hogy ez az ajtó kifejezetten gyerekek számára készült. Ben agyában kísértet felmerült, ahogy a könyvtáros felolvas a kicsiknek. Ki tipek-topog az én hidamon? A gyerekek hajolnak, a régi varázslat ott ragyog a szemükben, vajon legyőzik-e a szörnyet, vagy az megint táplálkozni kezd. Egy jel volt az ajtóra vésve, előtte csonthalmaz. Apró csontok, Isten tudja hány gyerek csontjai. Elérték az lakhelyét. És ez a jel az ajtó mi lehet? Bill papírhajónak látta. Stan égfölé emelkedő madárnak, talán egy főnix madár. Michael egy csukjás fejet látott. Talán az őrült Batch Bowers, ha látni lehetne az arcát. Richie két szemet látott az üveg mögött. Beverli egy ökölbe szorított kezet. Eddi a leprás arcának vélte, beesett szem, viccorgó száj, minden járvány, minden betegség benne volt ebben az arcban. Ben Hanscom egy csomó koszos csomagoló papírt látott, és közben savanyú fűszer szagot érzett. Később, fülében, még mindig böfi vízhangjával, a magára maradt Henry Bowers a holdat fogja látni, kereken, éretten és feketén. – Félek, Bill? – mondta Ben remegő hangon. – Muszáj bemennünk. mennünk? Bill lábával megérintette a csontokat, és hirtelen mozdulatától a halom portverve, csörögve összeomlott. Ő is félt, de George-ra kellett gondolnia. Az kitépte George karját. Vajon az ő törékeny kis csontjai is itt vannak a halomban? – Igen, hát persze, hogy itt. Ők most a csontok tulajdonosai miatt voltak itt. Georgeért és a többiekért, akiket idehoztak, akiket lehet, hogy idehoztak, és azokért is, akiket hagytak máshol elrohatni. Muszáj, felelte Bill. És ha be van zárva? kérdezte Beverli elhaló hangon. Nincs zárva, felelte Bill, majd elmondta, amit a lelke legmélyén tudott. Az ilyen helyek soha nincsenek bezárva. Jobb kezét óvatosan az ajtóra helyezte és benyomta. Az ajtó undorító, sárgás-zöld fénynek nyitott szabadutat. Az állatkerti szag rájuk zúdult, most már iszonyú erős volt, hihetetlenül erőteljes. Egyesével átmentek a tündérmese ajtón, és beléptek az barlangjába. Bill olyan hirtelen torpant meg, hogy mögötte a többiek úgy ütköztek neki és egymásnak, mint a vasúti kocsik, amikor valaki megrántja a vészféket. Mi történt? kérdezte Ben. – Itt volt a az. A szem. E -e Emlékeztek? Én emlékszem, felelte Ricsi. Eddi állította meg a szippantójával, azzal, hogy úgy csinált, mint a sav volna benne, és mondott valamit a krumpli pűréről, valami jó pofát, de már nem emlékszem, mit? N nem számít. Úgy sem fogunk olyat látni amit már korábban láttunk, mondta Bill. Meggyújtott egy gyufát, és végignézett a többieken. Arcuk sugárzott a pisla fényben, sugárzó volt, és misztikus. És nagyon fiatalnak látszottak. B -b Bírjátok, s -s srácok? Bírjuk, nagy Bill, felelte Erdi, de arcáról sütött a fájdalom. A Bill által összetákolt szín kezdett szétlazulni. És te... Bírom én is, mondta Bill, és elfújta a gyufát, mielőtt még arca másról árulkodott volna a többieknek. – Hogy történt? – kérdezte Beverly, megérintve a karját a sötétben. – Bill, hogy lehet az, hogy Ódra... Mert említettem a város nevét. Utánam jött. M Már amikor beszéltem róla valami... Ak akkor is azt súgta, hogy fogjam be a szám. De nem hallgattam rá. Tehetetlenül rázta meg a fejét a sötétbe. De még ha ide is jött deribe, akkor sem értem, hogy hogy került le ide. Ha nem, heri. Hozta le, akkor ki? Az, mondta Ben. Az nem feltétlenül visszataszító, ezt tudjuk. Lehet, hogy az felkereste, és azt mondta, hogy bajban vagy. Azért vitte el, hogy kibasszon veled, gondolom, hogy elvegye a bátorságunkat. Mert te mindig is az voltál nekünk, Nagy bill. a bátorságunk. Tom, szólalt meg Beverly Hall, szinte töprengő hangon. – Ki? – Bill meggyűjtött egy másik gyufát. beverli őszinte kétségbeeséssel nézett rá. – Tom. – A férjem. Ő is tudta. – Legalábbis azt hiszem, említettem neki a város nevét, ahogy te is említetted Ódrának. Én... én nem tudom, hogy ezt-e. Elég mérges volt rám akkor. – Jézusom, mi ez? – Valami szappanopera, ahol előbb vagy utóbb mindenki felbukkan? – kérdezte Ricsi. Nem szappan opera, mondta Bill elhaló hangon. Show műsor, mint a cirkusz. Beverly elment innen, és feleségül ment Harry Bowershez. Amikor Beverly idejött, miért is ne jött volna utána az is. Végtére az igazi Harry is idejött. Nem, mondta Beverly, nem Harryhez mentem hozzá, hanem az apámhoz. Ha megszokott verni, mi a különbség? Gyertek körém, mondta Bill. Lépjetek előrébb! Előrébb léptek. Bill mindkét kezét kinyújtva megfogta Eddie jó kezét és Richie kezét. Körbeálltak ugyanúgy, mint akkor régen, amikor még többen voltak. Eddie érezte, hogy valaki a vállára teszi a kezét. Az érintés meleg volt, nyugtató és mélyen ismerős. Bill ugyanazt az erőt érezte, amire korábban emlékezett, de némi kétségbeeséssel el kellett ismernie, hogy bizonyos dolgok valóban megváltoztak. Az erő közel sem volt olyan intenzív, pislákolva lobogott, mint a gyertyalángja lángja viharos időben. A sötétség sűrűbbnek tűnt, és mintha közelebb lett volna, mintha győzedelmesebb lett volna. És Bill érezte az szagát. Lefelé, ezen az úton, gondolta, és nem is olyan rettenetesen messze. Van egy ajtó, és rajta egy jel. Mi volt a mögött az ajtó mögött? Ez az egyetlen, amire még mindig nem emlékszem. Emlékszem, hogy meg kellett feszíteni az ujjaimat, mert remegni kezdtek, és emlékszem, hogy benyomtam az ajtót. Még a kiáramló fényre is emlékszem, és hogy szinte élőnek tetszett, mintha nem is egyszerű fény lett volna, hanem fluoreszkáló kígyók sokasága. Emlékszem arra a szagra, olyan volt, mint egy nagy állatkertben a majomház, csak még annál is rosszabb. És aztán semmire. E -e Emlékszik kötök, hogy mi milyen is volt az valójában? Nem, mondta Eddi. Azt hiszem, kezdte Ricsi, majd Bill szinte érezte, hogy megrázza a fejét a sötétben. Nem, nem, mondta Beverli. Hát, ez ben volt. Ez az egyetlen, amire nem emlékszem. Csűd, mondta Beverli. Úgy harcoltunk ellene, de nem emlékszem, hogy ez mit jelent. Áj mellém, mondta Bill, és én mellétek állok, fiúk. Bill szólalt meg Ben. Hangja nagyon nyugodt volt. Valami jön. Bill figyelt. Csoszogó, ványszorgó lépések közeledtek a sötétben, és félt. – ódra kérdezte, de abban a pillanatban tudta, hogy nem ódra az. – Akármi csoszogott is feléjük, egyre közelebb ért. Bill meggyújtott egy gyufát. – De Harry, hajnal öt óra. Az első rossz dolog azon a késő tavaszi napon történt 1985-ben. Két percen nap felkelte előtt. Ahhoz, hogy valaki megértse, milyen rossz is volt, tudnia kell két tényt, amit Mike Hanlon tudott, aki eszméletlenül feküdt a derry kórházban, miközben felkelt a nap. Mindkettőnek a megbocsájtás baptista templomhoz volt köze, mely 1897 óta állt a Wichem és a Jackson utca sarkán. A templomnak keskeny fehér tornya volt, mint New Englandben minden protestáns templomnak, melyet Isten dicsőségére emeltek. A torony aljában mind a négy oldalon volt egy-egy óralap, és magát az órát az 1898-as évben készítették Svájcban, és onnan szállították ide. Az egyetlen ehhez hasonló óra Heaven Village főterén állt Derritor 40 mérföldre. Stephen Bowie, a fakitermelőbáró, aki a nyugati Broadwayn lakott, adományozta az órát a városnak, mely nagyjából 17 ezer dollárba kerülhetett. Bowie megengedhette magának. Hithű templomjáró és segédlelkész volt 40 éven keresztül, utolsó éveiben a derry Fehér Tisztesség elnöke is. Ezen kívül elkötelezett világi prédikációkat tartott anyák napján, amit ő tisztelettel mindig anyák vasárnapjának nevezett. Ez az óra a beszereléstől kezdve 1985. május 31 ig mindig hűségesen elütötte a felet és az órákat, egyetlen figyelemre méltó alkalom kivételével. A Kitchener vasműven történt robbanás napján nem ütötte el a delet. A lakosok azt hitték, hogy Jolyn tiszteletes állította le az órát, hogy ezáltal hozza a világ tudomására, hogy a templom gyászolja a halott kisgyerekeket, és soha sohasem cáfolta ezt, pedig nem volt igaz. Az óra egyszerűen nem kongott. És 1985. május 31-én hajnal öt órakor sem kongott. Abban a pillanatban a veteránok Derry szertek a szemüket, és zavartan felültek de nem tudták volna megfogalmazni zavarukokat. Gyógyszereket vettek be, protéziseket raktak be, pipára és szivarra gyújtottak. Az öreg lakosok őrt álltak. Az egyikük, Norbert Kane, már a 90-es éveit taposta. Az ablakhoz bicegett és kinézett a sötétedő égre. Az esti időjárás előrejelzést tiszta napot ígért, de a csontjai elárulták, hogy esni fog, méghozzá nagyon. Testét mélyen átjárta a félelem, megfélemlítette valami, ami akár a méreg megállíthatatlanul tartott a szíve felé. Váratlanul eszébe jutott az a nap, amikor a Bradley banda észnélkül bevágtatott derribe, egyenesen bele 75 pisztoly és puska keresztüzébe. Az a fajta jól végzett munka kellemes melegséggel tölti el az embert belül, mintha, mintha valahogy minden biztos lenne. Ennél jobban nem tudta megfogalmazni még magának semmit. Az ilyen munka olyan érzést biztosított az embernek, hogy örökké fog élni, és Norbert Kane átkozottul közel járt az ölök élethez. Június 24-én lesz 96 éves, és mind a mai napig megtette három mérföldes sétáját. De most félt. – Azok a kölykök – mondta, miközben kinézett az ablakon, és észre sem vette, hogy megszólalt. – Mi van azokkal az átkozott kölykökkel? Vajon most mit művelnek? A 99 éves Egbert Taragud, aki ott volt az ezüst dollárban, amikor Claude Hayrox felhangolta a fejszéjét, és négy emberen eljátszotta a halálmenetet, ugyanabban a pillanatban ébredt fel. Felült ágyában, rozsdási koly el az ajkát, melyet senki sem hallott. Claude-ról álmodott, csak hogy most Claude őrá a fejsze lecsapott, és a rákövetkező pillanatban Sarah Good látta a saját levágott kezét, ahogy ott rángatódzott, vonaglott a pulton. – Valami rossz történik – gondolta zavarosan. Rémült volt, és egész testében remegett, a pisi foltos pizsamába. Valami halálosan rossz történik. Dave Garner, aki 1957. októberében megtalálta George Dembro, megcsonkított testét, és akinek a fiatal állt rá az újabb ciklus első áldozatára nemrégiben, ezen a tavaszon, abban a pillanatban nyitotta ki a szemét, amikor az óra kismutatója az ötösre ugrott, és még mielőtt a komódon álló órára nézett volna, azt gondolta. A megbocsájtás templom órája nem ütötte el az egészet. Mi történt? Hatalmas, meghatározhatatlan félelem uralkodott el rajta. Dév üzlete szépen fejlődött az évek során. 1965-ben megvette a varázstopánkát, és mostanra már megnyitotta a második cipőboltját a Deréi bevásárlóközpontban, és a harmadikat fenn Bangorban. Hirtelen mindez, amiért egész életében gürcölt, veszélybe került. Mitől? kiáltotta magában, és alvó feleségére nézett. Miért vagy ilyen átkozott hangyás? csak mert az óra nem ütötte el az ötöt? De kérdésére nem volt válasz. Felkelt, nagyot rántott drágjának derekán, és az ablakhoz ment. Az ég nyugtalan volt, felhők száguldottak nyugat felől, és dév nyugtalansága nőttön nőtt. Régóta először gondolt azokra a sikolyokra, melyek hallattán kiment a verandára, és meglátta a vonagló alagot a sárga esőkabádban. A közeledő felhőket nézte, és azt gondolta, veszélyben vagyunk, mindannyian, egész derri. Andrew Rademacher, a rendőrfőnök, aki komolyan hitte, hogy megtett minden tőletelhetőt annak érdekében, hogy megoldja a derít nyugtalasságban tartó újabb gyermekgyilkosság sorozat rejtéjét, kin állt házának verandáján, hüvelykúlya az övébe akasztva, felnézett az égre, és őt is ugyanaz a nyugtalanság járta át. Valami készülőben van. Úgy tűnik, mindjárt megindul a szakadás. Ez egy, de ez nem minden. Végigfutott a hátán a hideg, és ahogy ott állt kint a verandán, és a szalonna illata, amit a feleséges ütött, kiúszott hozzá a szúnyoghálós ajtón, megeredtek az első kövér esőcseppek. Feketére festették a járdát kellemes Rénolc utcai háza előtt, és valahol a Bézi Park fölötti látóhatáron mennydörgés csattant. Rélmaher hátán ismét végigfutott a hideg. Bill feltartotta a gyufát, majd hosszan, reszketve, kétségbe esetten felordított. George közeledett felé bizonytalan léptekkel el az alagútban. Georgi még most is véráztatta sárgó kabádban. A kabát egyik újja bénán és üresen lifegett. George arca falfehér volt, a szeme ragyogó ezüst. Tekintete Billébe fúródott. A hajóm! George elkárhozott hangja egyre erősebb lett. Bizonytalanul levegett az alagútba. Nem találom, Bill. Már mindenhol kerestem, és nem találom, és közben meghallottam, és ez a te hibád, a te hibád, a te hibád! Te, George, sikoltotta Bill. Úgy érezte, hogy az agya meglódul, és horgonya elszabadul. George felé jedülöngélt botorkált. egyetlen megmaradt karja Bill felé nyúlt, Keze karmokban végződött és ezek a koszos karmok beléje akartak kapaszkodni. Te vagy az oka, suttogta Georgi, és elvigyorodott. Agyarakká változott fogai szétnyíltak, majd lassan összecsukódtak, mint egy medvecsapda acélfogai. Te küldtél ki, és ez az egész a te hibád nem, Georgi, játotta Bill. Én nem tudtam megöllek. Üvöltötte George, és ugató hangok törtek elő szájából. Csaholás, vakkantás, fonyítás. Valamiféle nevetés. Bill most már a szagát is érezte. Érezte Georgi rohadó szagát. Pince szaga volt, undorító, egy gyilkos szörny szaga, aki megbújva, sárga szemmel állt a sarokban, arra várva, hogy szétmarcangolja egy kisgyerek beleit. Georgi fogai összecsattantak. Olyan hangja volt, mint amikor a billi egymásnak ütköznek. Sárga geny folyt a szeméből, és végig csöpögött az arcán. Majd a gyufa elaludt. Bill érezte, hogy a barátai eltűntek, elfutnak, persze, hogy elfutnak, és őt magára hagyják. Elzárkóznak, ahogy a szülei is elzárkóztak tőle, mert Georgenak igaza volt, ő volt az oka. Az az egy kéz mindjárt megragadja a torkát, azok az agyarak mindjárt széttépik, és mindez helyén való. Teljesen jogos. Kiküldte george meghalni, és egész felnőtt korát azzal töltötte, hogy megírja ennek az árulásnak a szörnyűségét. Ó, annyi arcot adott neki, majdnem annyit, amennyit az vett fel ő miattuk. De a szörny mindenek mögött csak George volt. Amint vízhatlanná tett papírhajójával kiruhant a visszavonuló árvízbe. Most jön a bűnhődés. Halált érdemelsz, mert engem megöltél, suttogta George. Már nagyon közel volt, Bill lehunyta a szemét. Ekkor sárga fény lobbant az alagútban, és Bill újra kinyitotta a szemét. Ricsi magasra tartott egy égő gyufát. – Vedd fel a harcot az ellen, Bill! – kiáltotta Ricsi. – Az Isten szerelmére vedd fel a harcot! – Mit kerestek ti itt? – csodálkozva nézett rájuk. – Szóval mégsem futottak el. – Hogy lehet? Hogy lehet? Pedig látták, hogy milyen hitvány módon ölte meg az öcsét. Vedd fel a harcot az ellen, sikoltotta beverli. Bill, vedd fel a harcot, csak te vagy rá képes, kérlek. Gyor most már alig két méterre állt tőle. Hirtelen kiöltötte Billre a nyelvét. Fehér, fekélyes daganatokkal volt tele. Bill újra felsikoltott. Öld meg azt, Bill, kiáltotta Eddie. Ez nem az öcséd. Örd meg azt, amíg még kicsi. Örd meg most rögtön. George Eddire pillantott, egyetlen röpke pillanatra fordította csak oda a csillogó ezüstös tekintetét, mire Eddi hátra tántorodott és a falnak esett, mint akit meglöktek. Bill Bénán állt, nézte, hogy az öccse közeledik, annyi év után újra látja George-ot. George itt van mindennek a végén, mint ahogy ott volt a dolgok kezdetén is. Ó, igen, és hallotta George sárga esőkabátjának súrlódó hangját. Hallotta a gumicsizmája csatjának csörgését, és nedves levelek szagát érezte, mintha a sárga esőkabát alatt George levelekből állna. Mintha George lába levélláb lett volna. – Igen, egy levélember. – Ez az. George a levélember, rothadó léggömmatrac és rothadó levelekből álló test, amilyenek árvíz után szokták eltömni a csatorna nyílásokat. Tompán hallotta, ahogy Beverly felsikolt. – Bill, kérlek, Bill! – majd együtt keressük tovább a hajómat, mondta George. A sűrű, sárga geny gúnyos köncseppekben folyt végig az arcán. Bill felé nyújtotta a kezét, feje félre billent, agyarai visszaváltoztak fogakká. Meg fogjuk találni, mondta George, és Bill érezte az lehelletét. Olyan szaga volt, mint egy szétlodcsan döglött állatnak érfélkor az út közepén. Ahogy George szája tágra nyílt, Bill látta, hogy valami nyüzsög benne. Még most is ide van, itt lebeg minden. Mi is lebegünk, Bill, mind lebegni fogunk. George sikamlós keze Bill nyaka köré fonódott. George eltorzult arca Bill nyakához közeledett. Lebegünk! Beúz egyet az oszlopnak! Kiáltotta Bill. Hangja mélyebb volt, szinte nem is az övé, és egyetlen perzselő villanás alatt ricsi visszaemlékezett, hogy Bill csak a maga hangján dadogott. Amikor valaki másnak adta ki magát, sohasem dadogott. A George szerűség hátra tántorodott. Az védekezően emelte kezét az arca elé. Ez az, kiáltotta megrészegülten Ricsi. Kapd el, Bill! Kapd el! Kapd el! Kapd el! Behúz lével az oszlopnak, és még továbbra is azt állítja, hogy látja a kísérteteket, dörögte Bill. A George szerűség felé lépett. Te nem vagy kísértet. George tudja, hogy nem akartam megölni. A szüleimnek nem volt igaza. Rám fogták, de igazságtalanul. Megértetted? A George szerűség sarkon fordult, vinnyogott, mint egy patkány. A sárga esőkabát futni és vonaglani kezdett. Mintha maga az esőkabát kezdett volna csöpögni, sárga tócsákra folyt szét. Az kezdte elveszíteni az alakját alaktalanná vált. – Behúz egyet öklével az oszlopnak te szemét! – üvöltötte Bill Dembro és továbbra is azt állítja, hogy látta a kísérteteket. Az után vetette magát, és újai megragadták a sárga esőkabátot, ami már nem volt esőkabát. Amit megmarkolt, furcsa, meleg, karamelcukorkatapítású cukorka tapítású volt. Azonnal elolvadt az újai között, ahogy rákulcsolta a kezét. Bill térdre esett Ricsi felkiáltott, ahogy a lobogó gyufa megégette az ujját, majd újra körbefogta őket a sötétség. Bill érezte, hogy valami nőni kezd a melkasában. Forró és lélegzetelállító és fájdalmas, mint a tüzes csalán. Kezét a térdeköré kulcsolta és felhúzta az arcához. Remélte, hogy a fájdalom alább hagy, vagy legalábbis csökken egy kicsit. Örült, hogy sötét van. Örült, hogy a többiek nem látják, mennyire szenved. Egy hang szakadt ki belőle, Önkéntelen, reszkető nyögés. Majd egy második és egy harmadik. – George! – kiáltott fel. – George, ne haragudj! Sosem akartam fájdalmat okozni neked! Lehet, hogy mást is kellett volna mondania, de nem tudta kimondani. Sírt, a hátán feküdt, és kezét a szemére szorította. Visszaemlékezett a hajóra, a hálószobája ablakát verő monoton esőre az éjjeli szekrényen sorakozó gyógyszerekre és papírzsebkendőkre, a láz tompa fájdalmára a fejében és a testében, George-ra, legfőképpen George-ra, a sárgás kapucnis esőkabátban. – George, ne haragudj! kiáltotta könnyein keresztül. – Ne haragudj! Annyira sajnálom! Annyira sajnálom! És akkor köré a barátai, és senki sem gyújtott gyufát. Valaki átölelte, nem tudta ki, talán beverli. Talán Ben, esetleg Ricsi. Vele voltak arra a kis időre, és kifejezetten jól esett a sötétség. Derry. Hajnal 5 óra harminc. Fél hatra már szakadt az eső. A bangori rádióadók meteorológusa meglepetésének adott hangot, és elnézést kért mindazoktól, akik az előző napi időjárás jelentésben bízva aznapra pikniket vagy kirándulást terveztek. Meglepő fordulat. Egyike azoknak a bizarr időjárás változásoknak, melyek néha elképesztő gyorsasággal alakulnak ki a Penobscot völgyében. Jean Vita W-Zone adó meteorológusa rendkívül fegyelmezett, alacsony légnyomású rendszernek nevezte. Finoman fogalmazott. Bangorban felhős volt az ég, Hampdenben átlagos, Heavenben szemerkért és Newportban csendes eső esett de Derby-ben mindössze 30 mérföldnyire Bangor belvárosától zuhogott. A hetes főúton utazók azt észlelték, hogy egyes helyeken 30 centis vízben haladnak, és a Rallin Farm után az egyik mélyedésben egy eltömődött vízelvezető csatorna miatt akkora víztömeg halmozódott fel, hogy az autóút járhatatlan vált. Reggel 6 órára a Derry autópálya felügyelet a mélyedés mindkét végére kitette a terelő út táblát. Azok, akik a főutca árkádja alatt várták az első buszt, hogy munkába vigye őket, csodálkozva néztek le a csatorna korlátjánál, mert a víz átkozottul magas volt betonmedrében. Árvíz azért nem lesz természetesen. Ebben mindannyian megegyeztek. A víz még mindig jó egy méterrel az 1977-es magasságot jelző vonal alatt volt, és abban az évben nem is volt árvíz. De az eső makacskitartással zuhogott, és az ég hatalmasakat mennydörgött az alacsony felhők között. A víz széles patakokban folyt le a felső dombon, és bömbölve zuhogott be a csatorna nyílásokba. Nem lesz szárvíz, mondták, de minden arc feszült volt. Öt óra 45-kor lila fényjel felrobbant egy transformátor az üres Trekker testvérek kamionraktára melletti oszlopon. Fémdarabok repültek a zsindejes tetőre. Az egyik fémdarab megsértett egy magas feszültségű vezetéket, az is a tetőre zuhant, csavarodott és tekergődzött, mint egy kígyó, és szinte folyékony szikra áradat csapott ki belőle. A tető a szakadó eső ellenére tüzet fogott, és hamarosan az egész raktár lángokban állt. A magas feszültségű vezeték arra a gazos pályára zuhant, ahol régen a gyerekek játszottak. A derry tűzoltóságról aznap először 6.02-kor indultak el a tűzoltókocsik, és 6.09-re értek a Tracker testvérek raktárához. Kelvin Clark kuglott le elsőként a kocsiról. Egyik a Clark Iker közül, akikkel Ben, Beverly, Richie és Bill egy iskolába járt. Alig tett meg három lépést, amikor bőrcsizmájának sarka az elektromos vezetéket érintette. Kelvinnel egyetlen pillanat alatt végzett az áramütés. Nyelve kifordult a szájából, és gumi kabátja parázslani kezdett. Olyan szaga volt, mint a városi szeméttelepen elégett autógumiknak. Hat óra nulla ötkor az öregfoknál lévő Merit utca lakói valami olyat éreztek, ami leginkább föld alatti robbanásra emlékeztet. A tányérok leestek a polcokról, a képek a falakról. 6 óra 06-kor a Merit utcában minden vécéssésze felrobbant, hatalmas szar és szennyvízgerzír kíséretében. Amikor a pusztában épült új szennyvíztisztító teleptankjaiba vezető összes csőben, érthetetlen módon megfordult a folyás iránya. Egyes lakásokban akkora volt a robbanás, hogy lyukat ütött a fürdőszoba mennyezetébe. Egy M. Stewart nevű nő meghalt, amikor a szennyvízzel együtt egy hajdan volt fogaskerék katapultált a a vécéjéből. A fogaskerék áttörte a zuhany fülke homályos üvegajtaját, és úgy állt bele a nő torkába, aki éppen hajat mosott, mint egy puskagolyó. Kis híján levágta a fejét. A fogaskereket a kicsinár műben gyártották valamikor régen, és majdnem 75 éve került be valahogy a szennyvíz csatornába. Egy másik nő akkor halt meg, amikor a hirtelen visszafelé áramló szennyvíz, amit a metángázok hajtottak, úgy robbant föl a wc mint egy hatalmas bomba. A szerencsétlen nőt, aki éppen a vécén ült és a Banana Republic katalógust olvasta, darabokra tépte. 9 óra 19-kor villám csapott bele az úgynevezett Csókok hídjába, mely a Veszi Parkot és a Derry gimnáziumot kötötte össze a csatorna fölött. A szétforgácsolt darabok magasra repültek, majd sűrű esőfelhőben hullottak vissza a csatornába, hogy tovább sodorja őket a vízfolyam. A szél egyre erősödött. 6.30-kor a bíróság épületében elhelyezett műszer 24 km per óra erőségű szelet jelzett. 6.45-re már 34 km per óra erőségűt. 6.46-kor Mike Hanlon magához tért a Derryi kórházban. Eszméletlet érése, lassú felengedés volt, sokáig azt hitte, hogy csak álmodik. Ha úgy lett volna, hát nagyon furcsa álmot látott. Szorongásos álmot, ahogy Abelson Doki, régi pszichológia professzora nevezte volna. Úgy tűnt, nincs logikus oka a szorongásának, és mégis. A csupasz fehér szoba veszély Fokozatosan rájött, hogy ébren van. A csupasz fehér helyiség egy kórházi szoba. Üvegek lógtak a fejénél, az egyikben tiszta, átlátszó folyadék volt, a másikban sötétvörös. Tömény, vér. Egy farra erősített vak tévé képernyőt pillantott meg, és felfigyelt az ablakon kopogó monoton esőre. Mike megpróbálta megmozdítani lábát. Az egyik szabadon mozgott, de a másik nem engedelmeskedett. Azt a lábát alig-alig érezte. Észrevette, hogy szorosan körbe van kötve. Apránként eszébe jutott, mi történt. Az asztalnál ült, és a jegyzet füzetébe ért, amikor felbukkant Harry bowers Hatalmas öröm a múltból, egy igazi aranytojás. Verekedtek, és. Héri, hová ment Héri? A többiekhez? Mike a hívócsengőért nyúlt. Az ágy fölött lógott, és már a kezében volt, amikor kinyílt az ajtó. Egy ápoló jelent meg. Fehér köpenyének felső két gombja nyitva, sötét szőre kuszán göndörödött, és ettől bencsézire hasonlított. Egy Szent Kristóf medál a nyakában. Mike még kábult fél éber állapotában is azonnal tudta ki a férfi. 1958-ban megöltek egy Sherilla Mónika nevű lányt. Az ölte meg. A lánynak volt egy 14 éves ötse, Mark. Ő volt az. Mark, mondta gyöngédem, beszélnem kell veled. Pszt! mondta Mark. Keze a zsebében volt. Nem szabad? Belépett a szobába, és ahogy megállt az ágylábánál, Májkot a hideg kilelte, hogy milyen üres Márk Lamónika tekintete. Fejét kicsit oldalra bicentette, mint aki távoli zenét hall. Kivette a kezét a zsebéből. Egy fecskendő volt benne. Ettől majd elalszol, mondta Márk, és az ágy felé indult. A város alatt Reggel 6 óra 49. Pszt! a hirtelen Bill, bár nem hallatszott semmi más, csak a lépteik zaja. Ricsi meggyújtott egy gyufát. Az alagút falai eltávolodtak, és ők öten nagyon kicsinek tűntek a város alatti térben. Közelebb húzódtak egymáshoz, és beverly a hatalmas kőkockák és a lógó pókhálók láttán a dezsövű kába érzése töltötte el. Most már közel jártak. Közel. Mit hallasz? kérdezte Bildtől, miközben megpróbált egyszerre nézni mindenhová. Ricsi kezében végigégett a gyufa. Arra számított, hogy bármelyik pillanatban egy újabb meglepetés szágult, vagy repül ki a sötétből. Rodan akárki. A földön kívüli abból az undorító filmből, szigorni Weaverrel. Egy hatalmas, rohanó, narancsárga szemű, ezüstös fogú patkány. De semmi. Csak a sötét porszaga, és valahol a távolban víz vízhangja, mintha megtelőben lennének a csatornák. – Valami baj van, – mondta Bill. – Mike? – Mike? – kérdezte Eddie. – Mi van Michael? – Én is érzem, – mondta Ben. – Lehet Bill, hogy meghalt? – Nem, – felelte Bill. Tekintete ködös volt, távolba meredő és érzelemmentes. A veszély érzetes ütött egész testtartásából is arckifejezéséből. Ő, ő, nagyot nyelt. Kattonás hallatszott a torkában. Szeme elkerekedett. Ó, ó, ne! Bill! kiáltott fel beverli rémülten. Bill, mi az? Mi? F -f Fogjátok meg a kezem sikoltotta Bill. -gy Gyorsan! Ricsi eldobta a gyufát, és megragadta Bill egyik kezét. Beverli megfogta a másikat. Szabad kezével Eddie felé nyúlt, aki törött kezének kikandikáló ujjaival erőtlenül fogta meg a kezét. Ben Eddi másik kezét ragadta meg, és Ricsi kezével bezárta a kört. – Küld el neki az erőnket! kiáltotta Bill ugyanazon a furcsa, mély hangon. – Küld el neki az erőnket, akármi vagyis! Küld el neki az erőnket! Most! Most! Most! Beverly érezte, hogy valami elhagyja őket, és Mike felé áramlik. Fejét szinte extázisban forgatta, és Eddie sipoló légzése együtt harsogott a csatornában zuhogó víztömeg megdörgésével. Most, mondta Mark Lamónika halka, felsóhajtott. Olyan sóhajtás volt, mint amikor az ember érzi, hogy közeledik az orgazmus. Mike újra és újra megnyomta a hívógombot. Hallotta a csengetést a nővérszobában a folyosó végén, de nem jött senki. Valami belső érzés sugallatára megértette, hogy a nővérek ugyan ott ülnek, a reggeli újságot olvassák, kávéznak és hallják ugyan a csengőt, de valahogy mégse hallják. Hallják, de nem reagálnak. Majd csak később, amikor mindennek vége, mert a dolgok így működnek Derriben. Deriben bizonyos dolgokat jobb nem látni és nem hallani. Csak amikor már vége. Mike elengedte a hívógombot. Mark fölé hajolt, a fecskendő hegye csillogott. Szent Kristóf medálja megbabonázóan himbálódzott előre-hátra, miközben felhajtotta a takarót. – Pont ide! – suttogta. – A szegy csontban. Majd újra sóhajtott. Mike testét hirtelen erőtöltötte el, valami őserő, mely áramként érte. Megmerevedett, ujjai hátra feszültek, mintha begőrcsölt volna. Szeme elkerekedett. Nyögés szakadt föl belőle, és a halálos bénaság egyetlen pillanat alatt elhagyta testét. Jobb keze az éjjeli szekrény felé lódult, azon egy műanyag vizes korsó állt, mellette nehéz, éttermi üvegpohár. Megmarkolta a poharat, Lamónika megérezte a változást, az álmodozó, elégedett fény eltűnt a szeméből, és helyét fáradt zavar vette át. Kicsit hátra húzódott, ekkor Mike felemelte, és az arcába vágta a poharat. Lamónika felordított, hátra tántorodott, és elejtette a fecskendőt. Vérző arcához kapott, vér folyt végig a csuklóján, és fröccsent fehér köpenyére. Az erő ugyanolyan hirtelen hagyta el, ahogy jött. Mike kábán bámulta az ágyon szétszóródott üvegcserepeket és saját vérző kezét. Gumitalpucipők sietős halk közeledését hallotta. – Most persze jönnek, – gondolta. No, – Na, igen, most. És ha elmennek, ki tudja, ki fog még felbukkanni. Ki lesz a következő? Ahogy berontottak a nővérek, akik nyugodtan ültek, miközben Mike eszeveszetten nyomta a hívócsengőt, Mike lehunyta a szemét, és azon imádkozott, hogy legyen már vége. Imádkozott, hogy a barátai lent legyenek valahol a város alatt, hogy ne essen bajuk, és azért, hogy vessenek már véget ennek az egésznek. Azt nem tudta, hogy pontosan kihez imádkozik, de azért csak imádkozott. A VÁROS ALATT Reggel 6 óra 54 M most már jól van, mondta végül Bill. Bennek fogalma sem volt, mennyi ideig álltak ott egymás kezét fogva. Úgy érezte, kiment belőlük, a körükből valami. Kiment, majd visszajött. De azt nem tudta, hogy az a valami, ha létezett egyáltalán, hova ment és mit csinált. – Biztos vagy benne, nagy Bill? – kérdezte Ricsi. – Igen. Bill elengedte Ricsi és beverli kezét. – de ezzel végeznünk kell, amilyen gyorsan csak lehet. Gyerünk! Tovább indultak. Bill és Ricsi időnként meggyújtott egy gyufát. Még egy vacak kis fegyver sincs nálunk, gondolta Ben. De ez hozzátartozik a dologhoz. Vagy nem? Csügy. Mit jelent? Egyáltalán mi volt az? Milyen volt az végső arca? És igaz ugyan, hogy nem öltük meg azt, de fájdalmat okoztunk neki. Hogyan csináltuk? A terem, amiben haladtak, már nem lehetett a nevezni, egyre nagyobb. Lépteik víz hangoztak. Ben emlékezett a szagra, a sűrű állatkerti szagra. Észrevette, hogy már nincs szükségük a gyufára. Már volt egy kis fény. Valami fényféle. Kísérteties ilyes ragyogás, amely egyre erősebb lett. Ebben a mocsári fényben a barátai mind sétáló hulláknak tetszettek. – Fal előttünk, Bill – mondta Eddie. – Tudom. Ben érezte, hogy a szíve gyorsabban ver. Szájában savanyú ízt érzett, és megfájdult a feje. Lassúnak és rémültnek érezte magát, és kövérnek. – Az ajtó – suttogta beverli. Igen, valóban ott volt. Akkor 27 éve úgy mentek át azon az ajtón, hogy csak a fejüket kellett lehajtaniuk. Most le kell guggolniuk, vagy mehetnek négy kézláb. Felnőttek, ez a végérvényes bizonyíték. ha egyáltalán szükség van végérvényes bizonyítékra. Ben nyakában és csuklójában forrón lüktetett az ütőért. A szíve olyan sebesen vert, hogy akár szívritmus zavar is lehetett. Mint egy galambé, gondolta zavarosan és megnyalta az ajkát. Éles, zöldes-sárga fény szűrődött ki az ajtó alatt, olyan vastag sugárban tűzött a cikornyás kulcsjukon, hogy szinte vágni lehetett. A jel most is ott volt az ajtón, és most is mindannyian másnak látták a furcsa rajzot. Beverly Tom arcának látta, Bill ódra letépet fejének, üres tekintete halálos váddal merett rá. Eddie vigyorgó koponyát látott, előtte kereszben két csont, a méreg jelet. Richie Paul bunyan eltorzult szakállas arcát látta, a szeme gyilkos réssé szűkült, és Ben Harry Bowers látta. – Bill, elég erősek vagyunk? – kérdezte. – Meg tudjuk csinálni? – Nem tudom – felelte Bill. – És ha be van zárva? – kérdezte Beverly gyönge hangon. Tom arcok búnyosan nézett rá. – Nincs zárva – felelte Bill. Az ilyen helyek soha nincsenek bezárva. Jobb kezét óvatosan az ajtóra helyezte, le kellett hajolnia hozzá, és benyomta. Az ajtó undorító sárgászöld fénynek nyitott szabadutat. Az állatkerti szag rájúzódult, a múlt szaga jelenné vált, rémisztően élő volt, undorítóan eleven. Fagyok, kerék, gondolta Bill, és végignézett rajtuk. Aztán letérdelt. Beverli követte majd Ricsi, aztán Eddi. Ben térdelt le utoljára, bőre bizsergett a padló ősi földjének érintésétől. Átmászott az ajtón, és amikor felállt a csöpögő kőfalakon fémkígyóként felalá mászkáló bizarr tűz ragyogásában, az utolsó emlék faltörőkosként vertem melbe. Felsikoltott, hátra tántorodott, a fejéhez kapott, és első zavarodott gondolata az volt, nem csoda, hogy Stan öngyilkos lett. Istenem, bár csak én is az lettem volna. Ugyanez a döbbenet, rémület és felismerés ült ki a többiek arcára is, ahogy az utolsó kulcs elfordult az utolsó zárban. Aztán Beverly sikoltva Bill bekapaszkodott, ahogy az rájuk rontott vékony pókhálójának függönyén, egy lidérces pók időn és téren túl, egy pók, amely a pokol legmélyebb bugyrában lakó élőlényekről kialakult lázas képzeletet is felülmúlja. Nem, gondolta hűvösen Bély. Nem is pók, nem egészen az, de ezt az alakot az az agyunkból szette. Legfeljebb az agyunk ennyire tudja körülírni, ahogy az valójában kinéz. Körülbelül öt méter magas volt, és olyan sötét, mint egy holtalan éjszaka. Az minden lába olyan vastag volt, mint egy izomember combja. Szeme ellenséges rubinként csillogott, kocsányokon lógott, csöpögő, fémszínű folyadékkal teli szemüregéből. Az fűrészfogás állkapcsak kinyílt, összecsukódott, kinyílt, összecsukódott, a szája sarkából hab folyt. A rémület extázisában megdermedve a teljes őrület határán benn a vihar előtti derültség nyugalmával tapasztalta, hogy ez a hab él amikor a bűzös kőpadlóra esett, véglényként vonaglott be a repedések közé. De az valami más. Van egy végleges alakja. Szinte látom, ahogy a filmbászon mögött mozgó ember alakját is ki lehet venni, miközben megy a film. Egy másik alak, de én azt nem akarom meglátni. Istenem, nem akarom meglátni azt. És mit se számít, igaz? Látták, amit láttak. És Ben valahogy megértette, hogy együtt nem keresett, ismeretlen látomásuk alapján az ebbe a végleges alakba szorult, a pók alakjába. Ez az, aki ellen meg kell küzdeniük életre halára. A teremtmény vinnyogott és nyávogott, és Ben megmert volna esküdni rá, hogy kétszer hallotta a hangot, amit az kiadott. Egyszer a fejében, majd egy fél másodperc múlva a fülében. Telepátia, gondolta. Az gondolataiban olvasok. Zömök tojás alakú árnyék a felőjük rohant barlangjának ősi falai mentén. A testét durva szőr borította, és ben látta, hogy olyan hosszú fullánkja van, hogy arra fel lehetne szúrni egy embert. Tiszta folyadék csöpögött az fullánkjából, és ben látta, hogy ez is él, mint a hab. Ez a méreg is a padló repedései felé vonaglott. A fullánkja, igen, de alatta az hasa groteszkül dudorodott, szinte a padlón húzta, ahogy enyhén irányt változtatva halálos biztonsággal vezetőjű nagy felé tartott. A tojás zacskója, gondolta Ben, és agya szinte felsikoltott mindattól, ami ebből következik. Akármi is az a mögött, amit látunk, ez a jelenség legalábbis képletesen valódi. Az nőnemű és terhes. Az már akkor is terhes volt, és egyikünk sem tudta, csak Stan. Ó, Jézus Krisztus! Igen, Stan volt, Stan, nem Mike, aki felfogta. Stan volt, aki elmondta nekünk. Ezért kellett mindenképpen visszajönnünk, mert az nő nemű, mert az valami elképzelhetetlen ivadékkal terhes, és közelg az ideje. Bill Dembro hitetlenkedve kedve előrelépett, hogy szembeszálljon azzal. – Bill, ne! – sikoltotta Beverly. – Maradjatok hátra! – kiáltotta Bill, és körülse nézett. És akkor Ricsi Bill felé rohant a nevét kiáltva, és Ben is megindult. Mintha egy fantomasz hinbálódzott volna előtte, és örült az érzésnek. – Ismét gyerekké kell válnom – gondolta zavarosan. – Ez az egyetlen módja, hogy az ne őrítsen meg teljesen. Újra gyerekké kell válnom. Tudomásul kell vennem. Valahogyan. Rohant. Bill nevét kiáltotta. Tudat alatt észlelte, hogy Eddie mellette fut törött karja lifek, a fürdőköppen övét, amivel Ben a sint ráerősítette, a padlón húzza. Eddie elővette a sprayjét. Olyan volt, mint egy őrült fegyverhordozó, valami bizarr fegyverrel a kezében. Ben hallotta, hogy Bill elbődül. – Megölted az... Ö öcsémet, tett szemét, kurva! Aztán az bírre vetette magát. Bílt az árnyékába temette, lábai a levegőben kapálództak. Ben hallotta, hogy az sóvárogva nyávog. Belenézett az időtlen, ördögi, vörös szemébe, és egy pillanatra meglátta az alakot az alak mögött. Fényeket látott, véget nem érő, szőrös valamit, ami csak fényből állt és semmi másból. Narancssárga fényből, halott fényből, meg gunytűzött az életéből. Másodszor is kezdetét vette a szertartás.